Bámór, Hunyadi, a szűzkardja. Felolvassa, Merklin Ferenc. Anno Domini 1429. Szent András havának második napja. November másodika. a lemén Burgundiai Hercegség. Átkozott barbárok hogy az ördög ragadná nyakon valamennyit és cibálná le őket magával a pokol legmélyebb bugyrába. Jean Fövre de saint a burgundiai herceg tanácsosa, az rend címer királya gyűlölködő pillantást vetett a saját vértesei mögött léptető idegenekre. Barbárok voltak minden kétséget kizáróan bérivó, nyers húst zabáló barbárok. Uralkodójuk utasításainak megfelelően nem viselték hazájuk színeit, sem zászlóját, sem címerét, s öltözéküket igyekeztek úgy összeválogatni, hogy ne ríjanak ki a sártengerré dagasztott burgundiai és overnyi utakon járó lovagok, kalmárok közül. Vezetőjük csúcsos burgundi kalpagot viselt, és sejem szalagokkal díszített sáfrányszínű brúzsi mellént. Őt talán még helybélinek nézhette volna bárki, hisz a képét gondosan beretválta, és a tekintete is egészen szelídnek, civilizáltnak volt mondható. Hanem a kísérete? sötét pillantású robusztus lovasok zögykölöttek a messziről jött nagyúr mögött. Barnaképű, bajszos, szakállas férfiak, akiknek még a szemük vágása is Attila pokorra való humfarkasait idézte. Legalábbis Jean Lefebvre de saint valahogy ilyennek képzelte az ezer évvel ezelőtt épp evidéket dúló, pusztító, nyershúson és friss véren élő sátánfagtyakat. Különösen az a fiatal, az a hosszú, holló, fekete hajú fickó tűnt Attila szakasztott ivadékának. Zömök, szélesvállú harcos volt, nőrbergi melvértje csupa horpadás, csupa mocsok. Sisakot nem viselt, hagyta, hogy az eső a homlokába tapassza fürtjeit, Vadul villanó tekintete annak függőnye mögül fürkészte a vidéket. A tanácsos úr Bessanson óta egyfolytában a tarkóján érezte a fickó gyanakfó pillantását. Nem valószínű, hogy egyszerű lovag lenne, bizalmi ember hírében áll. S nyilván alapos okának kellett annak lennie, hogy Sigismundus király őt választotta a küldöttség katonai parancsnokának. A burgundi herceg tanácsosa, az aranygyapjas rend címer királya különösen figyelemreméltónak találta a harcos pajzsát. Első pillantásra úgy vélte, a havasalföldi vlakfejedelmek címerét pingálták rá, legalábbis amíg a lovak patájáról a fekete madár fejére fröccsent sarat, nem mosta a kitartóan szakadó eső. Akkor ugyanis láthatóvá vált, hogy a holló nem keresztet tart a csőrében, hanem egy aranygyűrűt. Miattuk nem kell aggódni a kegyelmednek, legyintett a magyar király követe még a Böszanszóni palotában, amikor hetekkel ezelőtt útra keltek. Kísérőim, egytől egyig megbízható nemesurak, kifogástalan modorú lovagok, akik akár életüket is készségesen feláldoznák, ha küldetésünk során ezt követelné meg a helyzet. No persze, nemesek, lovagok, ezek? A burgundiai nyögve újra hátrafordult a nyergében. Ha valaki hát, akkor ő mindent tudott a lovagi viselkedés fortéjairól, és a cizellált és kifinomult nemesi etiket szigorú szabályairól. Hogy ezek lovagok lennének, nemesek, ördögöt, veszed haramiák ezek valamennyien, keleti puszták civilizálatlan, gyilkos söpredéke. Most is szótlanul léptettek egymás mellett a szakadó esőben, és egyre csak a mellettük elmaradó erdőt fürkészték. Valami nagyon nem tetszett nekik. Fejszéik, lándzsáik nyelét, pallosaik markolatát szorongatták, időnként aggodalmas pillantásokat vetettek egymásra. Míg a követ széles hátú teutonparipán terpeszkedett, ezek az úgynevezett lovagok kisebb, pusztai lovakat ültek meg. Egyszer a leghosszabb út is csak véget ér, sóhajtott de a holló fekete hajú, hollós címerű férfi odaugratott a nagyúr mellé, és valamit a fülébe suttogott a maga érthetetlen nyelvén. A követ lassan bólogatott. Biztos vagy benne? A fekete intett, hogy biztos. Hédervári Lőrinc főlovászmester, őfelsége Luxemburgi Zsigmond, Magyarország és Csehország királyának meghatalmazott, titkos követe megsarkantyúzta lovát, s gyorsan felzárkózott Jean Lefebvre de saint mellé. Az embereim szerint nem biztonságos ez az ösvény. Ha lehetséges, talán keressünk másik utat Nevers felé. Másik utat? A tanácsos jól beszélt ugyan németül, de Hédervári kiejtését csak ügyel bajjal értette meg. Biztosíthatom, erre semmi szükség, müszi ő. A zsoldosaim, ő üzenete nem kerülhet illetéktelen kezekbe. Azt pedig ön sem tagadja, hogy a környék hm, meglehetősen veszélyes, hiszen éppen ön hívta fel a figyelmünket a vidéken fosztogató lázadókra. A burgondiai tanácsos magában elszámolt tízig. Az eső haragosan kopogott a kíséret páncélvasain. Átkozott barbárok, csak már szabadulhatnék meg tőlük. Amint láthatja, műszi tíz tetőtől talpig felfegyverzett burgundi zsoldos kísér minket, nem beszélve a Bedfordi herceg számszerű íjászairól. Biztosíthatom, hogy semmi nem késleltetheti útunkat. A burgundiai herceg a táborban már várja önt, és természetesen a lehető leghamarabb megszövegezi ő felségének szánt válaszát. Azt mondtam, hogy út nem biztonságos, mosolygott Hédervári lovászmester rendíthetetlenül. Keressünk másik utat. Jean-Lefevre de a fogát csikorgatva meghajolt a nyerekben. Nos, ami azt illeti ő, szíves örömest engednék kérésének, de sajnos nem tehetem. Tudnia kell ugyanis, hogy jelen pillanatban ez az egyetlen út Böhszanszón és Nevrsz között, amely biztonságosnak mondható. A felkelők az utóbbi napokban vérlázító módon megrohanták falvainkat Szüli és Lenyészur Mán környékén. Ahogy bizonyára ön is hallott róla, kiszámíthatatlan erőkkel képesek támadásra indulni őfelsége városai ellen. Nemrégében Párizs is roppant kellemetlen ostromot volt kénytelen elviselni, amikor az az átkozott nőszemély és az alenszóni herceg... e, eh, szómi szó, mindezen okokból egy jelentős szakaszon kerülni vagyunk kénytelenek, hogy mindvégig a burgundiai, illetve az angol sereg ellenőrizte területen maradhassunk. A herceg úr rám bízta az önbecses személyének biztonságát, és én ennél fogva természetesen teljes felelősséget vállalok azért is, hogy ő felsége, a magyar király levele eljusson Burgundia hercegéhez. Biztosíthatom, hogy a kellemetlenség, ami ezen az Isten Istenháta mögötti úton vár ránk, elenyésző mindahhoz a kínhoz képest, ami abban az esetben jutna osztályrészünkül, ha véletlenül a felkelők karjaiba futnánk. De a magyar továbbra is kitartóan mosolygott. Az embereim szerint ez az út nem biztonságos. Másik utat kell választanunk. A tanácsos nem hitt a fülének. Már megbocsásson, kegyelmes uram, ahogy az imént utaltam rá, az én felelősségem meghatározni, melyik úton jutunk el a herceg táborába, és melyiken nem. Előre küldöm az embereimet, intett pálcájával Héder vári. Jean Lefevré de saint minden erőfeszítésével igyekezett arcára ölteni a létező legbarátságosabb, legtürelmesebb kifejezését. Ám így is tartott tőle, csupán zord vicsorgásnak tűnik majd a végeredmény. Elege volt ebből az átkozott utazásból. Lábát köszvény kínoszta a hűvös áprilisi esőtől átfagytak csontjai. E pillanatban minden pénzt megadott volna, ha valahol beszanszomban, a hercegi palotában melegedhet a kandalló tüzénél él, jófajta burgundit szürcsölgetve. Jó, rendben, végtére is miért ne derítsük fel a környéket, bár ebben az esetben megnyugtatóbb volna, ha az angolokat küldenénk előre. Tett egy utolsó bátortalan kísérletet. Ők úgy ismerik ezt az átkozott terepet, mint a tenyerüket, de kegyelmes úr! Édervári nem várta meg, míg a tanácsos befejezi. Intésére a hun ivadékok közül néhányan előre léptettek. A hollós címeres férfi hang nélkül mutatta, kinek merre kell indulnia. A következő pillanatban vágtára fogták lovaikat, és a szérrózsa minden irányába eltávoztak. A hollós egyenesen éjszaknak tartott fel a dombra, amelyen túl néhány mérföld távolságban a tanácsos Monszoló minházait sejtette. Az esőfala jótékonyan összezárult mögöttük. No de kegyelmes uram, ne aggódjon, intette le a magyar. Ezek az emberek megtalálják a mullámba vezető ösvényt akkor is, ha valamennyi utat elzártak már a maga drágalátos ármányak. Az angol megszállók ellen harcoló francia királyi csapatokat nevezték ármanyakoknak egyik vezetőik után. Ők az ifjú Dauphin, hetedik Károly trónra emeléséért küzdöttek, míg az angol-burgundi szövetség seregei, az angol király, 5. Henrik, majd az ifjú, 6. Henrik francia királyá koronázásáért. Lázadói A burgundiai herceg tanácsosa elképedve bámulta a távolodókat, aztán remegő kézzel leintette a Bedfordi herceg lovasainak parancsnokát. Stay, stay here! Az angol megvonta a vállát, sisakjának pereméről özönvízszerűen ömlött az eső melvértjére, szakadozott köpenyére. As you wish, Millard? nem ismerte a környéket, s úgy sejtette, egy kis szerencsével néhány nap alatt elérhetik a herceg táborát, és akkor egyszer mindenkorra ledobhatja válláról ezt a kellemetlen terhet. Már csak néhány óra. A távolban felbömbölt egy ágyú. A lovak megrázkodtak az öblös, fenyegető morajlástól. Hunyadi János, a főlovászmester testi épségére vigyázó lovag, egy szelit hajlatú domboldalra vágtatott fel, hogy felmérje az országúttól északra elterülő terepet. A szakadó esőben a lova patái hatalmas földcsomókat hánytak szerteszét, ám ahogy a domtetőhözért ért, az ifjú intett kísérőinek, hogy maradjanak hátra. Egyedül akart széttekinteni a szürkén hullámzó erdők fölött. Zsigereiben érezte a veszélyt, de nem szeretett volna túlzottan aggodalmaskodónak tűnni Hédervári szemében. A főlovászmester amúgy is félvárról vett mindent. Két alkalommal megjárta már az utat egyszer Budáról Vianoába, másodszor pedig Pozsonyból Rájmszbe. És emiatt úgy viselkedett, mintha minden átkozott utat, erdőt, falut és várost jól ismert volna, mitől egész Brötájnig. Ha őt kérdezgette, Hunyadi nem kapott használható válaszokat, márpedig ahhoz, hogy megvédelmezhesse a követség minden tagjának testi épségét, tudnia kellene, mire számíthat ezen az átkozott földön. Idegennek érezte még a tájékot is. Idegennek a lapos, félig földbe vált házikókat, idegennek a szántások szélességét, az emberek arcát és legfő kép kiszámíthatatlan viselkedésüket. Amúgy sem tudott sokat erről az országról, s az itt dúló háború lényegét sem értette. Fel nem foghatta, hogyan lehetséges, hogy a Franciaországot megszálló angol sereg szolgálatában annyi francia áll. Nem értette, hogyan lehetséges, hogy a burgundiak, akik valahol maguk is franciák voltak, franciául beszéltek, kélyes örömmel vetették magukat a franciák elleni háborúba. Nem értette, ki itt a barát, s ki az ellenség. Nem sokkal Troa után csak nem beleszaladtak egy kisebb csetepatéba egy fogadó előtt, ahol számára megtévesztően hasonlónak tűnő öltözetű és beszédű lovagok kaszabolták egymást lelkeshevülettel. Kik ezek? kérdezte akkor Héder Várit elbizonytalanodva. Azok ott az Ármanyák sereg katonái. Mutatta a porfelhő egyik bugyrából kibontakozó lovasokat. A mot meg burgondiaiak. No de hogyan ismerik meg egymást? A főlovászmester csak vállatfont, mintha Jankó valami jelentéktelen részletre kérdezett volna rá. Jean Lefevre de saint pedig gyorsan tovább terelte őket, ne kelljen végignézniük ezt a véleménye szerint nyilvánvalóan botrányos összecsapást. Most pedig, ahogy a domb tetejéről körbe tekintett, hunyadi káprázatos vidéket pillantott meg az eső függönyén át. A dombok, a mezők legkülönfélebb árnyalatokban zöldeltek, amott egy erdő sötéten hullámzó foltjai fölött szürke fellegeket sodort a szél. Látszólag békés környék volt, de az ifjú éles szeme azonnal kiszúrta a láthatár peremén mozgó néhány ember alakot. bújt lovasok poroszkáltak egy erdővonala mellett, fejük felett a francia királyok ázott, liliomos zászlaja csüngött ernyetten. Unyadi elvigyorodott. Az ellenség katonái. Este letáboroztak egy kis patak partján, egy fejük fölé nyúló mohos szikla védelmében. A burgundi címermester úgy vélte, másnap délelőtt a Molánba érhetnek, ahol Zsande Luxemburg úr lovasai várják őket. Unyadi félfüllel hallotta, hogy kísérőik némileg bizonytalanok voltak, hogyan tudják addig is elkerülni az sereg környéken kószáló csapatait, és hogyan lesznek képesek a követeket biztonságban Északra vezetni. Ugyanis néhány napon belül találkozniuk kellett a burgundiai herceggel, hogy átadhassák neki a magyar király szívélyes üdvözletét és a hétpecsét alatt őrzött titkos levelét. Lehet, hogy a kapitányod mégis tévedett, ingatta a fejét Jean Lefebvre de saint Remy, immár sokat gyára. hogyan is tudná megkülönböztetni a francia királyi lobogót a Burgund hadizászlótól. Jól ismerjük a francia liliomot uram, felelte egykedvűen Hédervári. Száz éve a magyar lobogóban is ugyanazok a liliumok aranylottak. Akkor bizonyára csak egy fosztogató csapat lehetett, akiket hamarosan felkoncolnak angol barátaink. Híreim szerint az Allié innenső partján a Betfordi herceg katonái vigyázzák a rendet. Hédervári sokatmondó pillantást vetett a tűz mellett melegedő ifjú hunyadira, majd folytott hangon magyarul odavetette neki. Azért csak állíts őröket, Jankó. Már állítottam. Ha nem csal a szimatom, az átkozott boszorkány martalócai itt kószálnak a közelben. Ők voltak azok, felelte a hollóhajú ifjú. Itt táboroznak nem messze. Hédervári a burgund követre mosolygott. Ha nem sértelek meg vele, a kapitányom felkészül egy esetleges francia támadásra. Jean Lefevre de saint végtelen türelemmel az arcán hajtott fejet. Teljesen szükségtelen, de ha ez megnyugtat, uram, csak nyugodtan. Később, amikor a magyar katonák már együtt falatoztak a betfordi herceg íjászaival, Hunyadi bosszusan megégyezte úgy, hogy Hédervári is jól hallhassa. Ötezer ilyen, de rég már rég legyőztük volna a huszitákat fiúk. Aztán mehettünk volna a törökre velük. A magyarok egyetértőn bólogattak, az angolok nem értettek egy szót sem, de azért vigyorogtak ők is, és a francia parasztoktól elrabolt borral kínálgatták hunyadi lovasait. A főlovászmester úr arcán bosszus kifejezés suhant át. A burgundi herceg és a betfordi herceg talán még meggondolja magát. Ha sikerülne minél hamarabb végezni azzal az átkozott boszorkánnyal, a meggondolná magát. Küldetésük talán legfontosabb része már is kudarcot vallott. Pedig olyan szépen indult minden. Luxemburgi Zsigmondőfelségének sikerült hosszas diplomáciai előkészületek bonyodalmas levelezés útján egy Magyarország számára igen előnyös megállapodást kötni az angol királlyal és a burgundiai herceggel. Ennek értelmében, mivel a levél megírásakor még úgy tűnt, a francia földön dúló háború lényegében eldőlt, és az angol király elnyeri végre a francia tront, az így felszabaduló angol haderő egy részét, 5000 lovast és gyalogos íjászt haladéktalanul útnak indítanák káléból a távoli Magyarországra. Ott aztán bevetették volna őket elébb a huszita heretikusok, aztán a déli határokat fosztogató perzselő törökök ellen. Hédervári heteken át abban a hitben élt, hogy az angol sereget személyesen vezetheti haza, s bizonyal abban a kegyben is részesülhet, hogy ő állhat majd az élükre a csehek és a törökök elleni háborúban. Sajnos azonban, mire az angol urak legfőképp a Winchesteri bíboros adakozásának köszönhetően sikerült annyi adományt összeszedni a ködös Albionban, hogy felszerelhessék a 3500 fős haderőt, addigra a szerencse újra megfordult Francia földön. Domrémiben felbukkant egy 17 esztendős parasztlány, egy bizonyos zsáns nevezetű szűz, aki fennen azt kezdte híreztelni, hogy Alexandriai Szent Katalin és Antiókiai szent margit sugalmazására ő maga áll majd az angol hódítók ellen harcoló maroknyi, s mind jobban zsugorodó francia sereg élére. A szentek sugalmazására. Micsoda bolond beszéd. Mégis a mind reménytelenebb helyzetbe került franciák vallásos révületbe estek eme Jean szavait halva, és újra hinni kezdtek a győzelemben. A szűz pedig eljutott a sínomban nyomorgó Dafinhoz és átvette csapatai vezetését, majd fergeteges lendülettel felmentette az angolok által ostromolt Orléánt. Ezzel pedig a háború komoly fordulatot vett. A leigázott franciák felemelték fejüket, és az Orléani szűz Szűznevével ajkukon lelkesen harcba indultak Jean lobogói alatt. Ennek következtében a Magyarország megsegítésére felszerelt 3500 fős angol sereget Szentjakab havában, július. Kihajózták Kaléban és a Bedfordi Herceg parancsaértelmében értelmében bevetették őket az ármányas sereg elleni hadműveletekben. Minden amiatt az átkozott boszorkány miatt, morogta Hédervári, és egy darab fát hajított a tűzre. Még hogy a szentek sugalmazták neki, hogy egyedül legyőzi az angolokat. Egy együgyű parasztlány, egy senki, és most egész Franciaország lángokban áll miatta. Jean Lefevre de saint ámosan álmosan a magyarokra hunyorgott, aztán megkérdezte, min bosszankodik őfelsége főlovászmestere. Hédervári németül felelt. Nagyon szeretném, uram, ha segítene meggyőzni a herceget, hogy mégis bocsássa rendelkezésünkre a nekünk szánt angol sereget. Attól tartok, ez lehetetlen, uram, mosolygott a címermester. A Bedfordi herceg minden befolyását latba veti, hogy mi hamarabb leverhessük azt az ostoba lázadást. Ennek azonban az a feltétele, hogy kézre keríthessük azt az átkozott boszorkányt. Amennyiben ez sikerül, az angolok bizonyal megfontolják majd, hogy megszabadulván legveszedelmesebb francia ellenfelüktől milyen haderő segítheti meg mégis szegény Magyarországot. Legveszedelmesebb francia ellenfelükről. De hisz egy tudatlan parasztlányról beszél, vetette közbe Hédervári. Az Isten szerelmére önök óriási túlerőben vannak, uram. Az angol csapaterősítés és a burgund hadak néhány hét alatt térdre kényszeríthetnék az ármányákokat, és ami engem illet, kötve hinném, hogy egy hangokat halló és önmagát Isten küldöttének nevező parasztlány kézrekerítése hozhatna-e bármiféle érdemi fordulatot a háború menetében. Úgy véli, kedves barátom. Nos, tény, most újra nekünk áll az zászló. Vendomherceg visszavont a katonáit Szentlébe. A Duffin Mounsorievr kastélyába zárkozott és rettegve várja az angol ellencsapásokat. Alanson herceg erősítésért könyörög, s még nem kap bizony képtelen betörni Normandiába. S míg az ármányakok a sebeiket nyologatják vackaikba húzódva, az angolok elfoglalták és kifosztották saint városát. Hogy miért fontos ez? Nos, mint talán ön is tudja, e város apátsági temploma őrizte mindezidáig az orleáni szűz vértjét, mely vért már-már már csodatevő hírben állt a franciák előtt. Aki megérintette, az sebezhetetlenek hitte magát már is, és rohant az ármanyak seregbe. Természetesen a teruáni püspök és az angol kancellár parancsára rögvest beolvasztottuk az átkozott vértet, hogy még emléke se maradjon. Arra a boszorkányra pedig minden kétséget kizáróan mágia vár, kedves barátom, amint sikerül kézre kerítenünk. Hédervári sokatmondók hümmögéssel hallgatta a címermester fejtegetését, Ám amikor néhány perccel később az angol lovasok parancsnoka csatakosan, kormos arccal berontott, a magyar követ arcán önélégült, mosolygott szét. Talán csak nem rossz hírek, uram? kérdezte negédesen, amikor az angol kissietett a sátorból. Jean-Lefevre de saint elvörösödött egy pillanatra. Nos, úgy tűnik, a maga kapitányának igaza volt. Nem túlságosan messze innen az ármányak sereg egy kisebb része ostrom alá vette saint nem túlságosan messze? Hogy érti ezt? Az a vár, ami egyik legfontosabb erődítményünk a Burgund határvidéken. Az álliér folyó és ha elveszítjük, az átkozott boszorkány fanatikus harcosainak szabad az út Lasarité tévárosáig Úgy gondolja, talán veszélyben vagyunk. Mi? Ugyan dehogy, csak ugyan nem érti saint pierre le Motier az egyetlen erősségünk, ahonnan Berri és Borboná tartományokat ellenőrzés alatt tarthatjuk. Komoly angol és burgundi helyőrség védi, csak hogy az orleáni szűz csapatai most... Az orleáni szűz csapatai? A burgundi egy pillanatra megakadt, úgy tűnt megbánta már, hogy kiszaladt a név. A boszorkány vezeti a franciákat, igen. Márpedig, ahol ő bukkan fel a seregek élén, ott hiába a túlerőnk. Az ármanyak brigantik fanatizálva küzdenek érte. Már pedig nem veszíthetjük el Saint-Pierre le motyét. Ez aztán végképp nem az én gondom, mosolygott Héder Azt mondja meg, ez a kellemetlenség a legcsekélyebb mértékben késlelteti -e az utunkat a burgundiai herceghez, mert már így is meglehetősen sokat késlekedtünk. Jean Lefevre de Saint-Rémy ismét arcára öltötte azt a rezzenéstelen kifejezést, mely magas hivatalával járt együtt. Késlekedést. Dehogy, reggel tovább indulunk, de természetesen a kísérőink sokkal éberebbek lesznek, mint eddig. A magyar király főlovászmestere elbúcsúzott vendéglátójától. Immár készen állt sátra is, s ott első dolga volt, hogy levelet iratott Irnokával. Aztán tüstént maga elé hívatta hunyadit. Janko, fogd ezt a levelet, és indulj el vele nyugat felé. Igazad volt. Egy nagyobb sereg itt táborozik a közelben, és valami váratostromol. Menj, és add át ezt a levelet neki. Kinek, uram? Hát neki. Az orláni szűznek, annak az átkozott boszorkánynak. Unyadi arcán megrándult egy izom. Az ellenség vezérének, uram? Annak az együgyű parasztlánynak. Egyrészt nem is olyan együgyű. Sorra megverte az elleneküldött angolokat. Másrészt pedig nekünk itt nincsenek ellenségeink, csak barátaink, Jankó. Ha már az angol ijászokról le kell mondanunk amiatt a boszorkány miatt, talán általa még többet nyerhetünk. Hunyadi vállat vont. Ahogy parancsolod, uram. Várj, magaddal viszed azt a papot, ő majd tárgyal a boszorkánnyal. Hunyadi elvigyorodott. Mit szeretnél, uram? Hozd el nekem azt a lányt, Jankó. Ha itt marad, halál vár rá. Az angolok mágiára küldik, mint eretneket. Hozd el nekem, és kimentjük az ellenségei karmai közül. Minek? Hédervári sejtelmesen elmosolyodott. Azt majd meglátod. erígy! Az ifjú lovak kisietett a sátorból, és felnyergelte a lovát. Emberei közül csak kettőt szándékozott magával vinni. – Kamonyai, ébreszt fel azt a nyavajás papot, aki beszél franciául! – Minek? Visszük magunkkal! – Hová? – Oda, ahol a franciák táboroznak. Anno Domini, 1429. Szent András havának negyedik napja. Saint-Pierre-le-Muthier Burgundiai hercegség. Két nappal később, immár francia királyi lobogó alatt tíz fős lovas csapat vágtatott fel a szampérlem vára melletti magaslatra. Sűrű erdőkön vágtattak keresztül, s alig, hogy kiértek a tisztásra, már is egy szakadék pereménél találták magukat. Innét lélegzetel állító látvány tárult a szemük elé. Füst, eső és páncélbabújt lovasok, gyalogosok tömege. Amott egy takaros kisvároska is sorakoztak vastag falakkal, bástyákkal megerősítve, egyetlen erődített várként állva az Ostrom sereg útját. Az álljai megduzzasztott vize ölelte a várat északfelől, felől, délről kimélyített szárazárok, melynek aljából kihegyezett karók sokasága állt ki. Ködlepte a vidéket, de a szakadék pereméről jól látszott, hogy a páncélos figurák nyüsgő hangyabolyként sürgölődtek az árok előtt. Az érkezők közül Hunyadi léptetett legközelebb a magaslat pereméhez. A látvány hátborzongatóan szép, és egyben rémisztő is volt. Emitt a magaslathoz közel az tábora húzódott, Hunyadi egyetlen szempillantással felmérte, hogy a támadók alig 1000 1500 an lehetnek. Nem voltak komolyabb ostromgépeik, gépeik támadásuk, mely épp a szemük láttára bontakozott ki, egyszerre tűnt esetlennek, szervezetlennek és elkeseredetnek. Lovasaik bizonytalanul ügettek az árokig, ahol megtorpantak, és kardjukat lóbálva igyekeztek a gyalogosokat rávenni, hogy vessék magukat a karókkal tűzdelt mélyedésbe, s annak túlsó peremén felkapaszkodva álljanak a falakról alázúduló kövek nyilvesszők útjába. A gyalogos franciák közül nem is kevesen engedelmeskedtek, ügyjel baljal keresztül küzdötték magukat a saras árkon, melynek aljában vérszennyes lécsordogált s a túlparton csúszkálva, a sisakjukat igazgatva bámultak fel a magasba. Nyilvesszők sziszektek, bele, -bele az armanyak harcosok páncérrései közé, vagy ártalmatlanul félresiklottak vértjeik vasán. Ám a falakról aláhányt sziklák elől nem volt menekvés, véres péppé zúzva egyik másik francia koponyáját. Semmi esélyük, suttogta hunyadi elragadtatással. Ráadásul időről időre egy-egy ágyúró bajlott fel a magasban, a tömör kőgolyók sisterekbe csapódtak az árok túloldalán lődörgő lázadolóvasok és gyalogosok sűrű soraiba. Mégsem adták fel. Az árkon keresztül vergődő gyalogosai kétségbe kétségbeesett igyekezettel próbáltak felhágni a falakra, kiálló kövekbe kapaszkodva, a leomlott szakaszok résein kúszva felfelé. De a fentről rájuk irányzott nyílövések, görgetett kövek egy csapásra lesöpörték őket onnét. Az ostrom minden igyekezetük ellenére kudarcra ítéltetett. Ezeknél még mi is eltökéltebben vívtuk galambócot, morogta kamonyai simon, felzárkózva hunyadi mellé. Nincsenek ágyúik, felelte Jankó. Anélkül kár is volt belevágniuk. Egyszerűen nem értette az egészet. Alig egy még maga is egy elkeseredett ostrom kellős közepén hadakozott őfelsége luxemburgi zsigmond lovagjaként. Galambó a török tartotta kézen, s a magyar sereg onnét igyekezett kifüstölni ők elméket. Csak hogy Murát seregei hamarost odaértek, és szinte a Dunába szorították a magyar sereget. Maga a király is csak Jankó vitészségének köszönhette, hogy életben maradt. Eleget bámészkodtatok, vetette oda vezetőjük az Ármanyak lovag, akinek még a nevét sem tudták, de aki előzékenyen elébük lovagolt a hídig, s idáig vezette őket. Gyerünk, odalent a táborban, majd beszélhettek Zsannal, ha végzett a harccal. Tibálda pap készségesen magyarra fordította a lovak szavait. Hol van a szűz? kérdezte Hunyadi óvatosan. A parancsom úgy szól, hogy csak neki adhatom át a levelet. A francia nevetett. Zsám most nem ér rá leveleket olvasni, ott vanni magad is láthatod. Tibált készségesen fordított, s mikor Jankó abba az irányba fordította fejét, amerre a lovag mutatott kardjával, egyszeriben megpillantotta őt. A várárok egy néptelenebb szakaszán állt, sisak nélkül, ragyogó páncélban gyalogosan. Hosszú haja volt, de a szakadó esőben a páncélvasra tapadtak fürtjei. Cseppet sem tűnt angyali jelenségnek, még kevésbé sudártermetűnek, mégis mintha kiemelkedett volna a körülötte kushadó a nyilvesszőktől és kövektől halára rémült franciák közül. Egyik kezében hatalmas kardot tartott, azzal hadonászott a fokozatosan hátrálók felé, másikban keresztes hadizászlót emelt a magasba. A BOSZORKÁNY Hunyadi János előrehajolt a nyerekben, s megbabonázva bámulta a jelenést. A bújt szűzre, mintha égi fény hullott volna, vakító glóriaként ölelte az esőn áttűző napfény. Arca haraktól piroslott, s bár Jankó egy szót sem értett abból, amit anyanyelvén kiáltozott, pontosan tudta, mit harsog. Az ármányak katonák félve, szűkölve kerülték ki, s igyekeztek iszkolni a halálos veszedelemből. Odafent az ostromlott falain valósággal nyüzsögtek az angolok és a burgundiak. Szinte szakadatlanul dörögtek az ágyúk, s a kőgolyóbisok zúgva, sűvítve csapódtak a franciák soraiba. Suhogtak, sziszegtek a nyílveszők, Az angol íjászok halálos biztonsággal választották ki célpontjaikat. Azok a franciák, akik az árok túlsó partjára rekedtek, hamarosan szűkölve húzódtak a fal tövébe, remélve, hogy ott megúszhatják az égi áldást. De ott megsorra áldozatul estek Szampierle Motyé védőinek alázúdított köveitől, és a fal tetejéről letaszított a szikladaraboktól. A szűz haragosan szólongatta ővéit, de azok nem hallgattak rá. A közelben egy ármanyak nemesekből álló, népesebb lovas csapat dübörgött el. Jean Rájuk rivalt, ketten visszarántották gyeplőiket, a többiek tovább lovagoltak. Egyikük a következő pillanatban lefordult nyergéből. Egy angol számszerű ívessző ki a csupasz nyakszírtjéből. A szűz meglengette hatalmas kardját, reketten, dühötten, harcra buzdítva a menekülő franciákat. A keresztes csatalóbogó ernyetten csüngött a rúdon. – Miért nem vonulonnét fedezékbe? – kérdezte izgatottan kamonyai. – Mindjárt minden angol ágyú őrá majd. Hunyadi elhűltem bámulta, ahogy a szűz haragosan a várfal felé fordul, és kardját meglengeti az angolok és burgundiak felé. Kamonyainak igaza lett. Hamarosan két ágyút is a magányosan álló leányra irányoztak a védők. Pokoli bömböléssel morajlott fel elébb az egyik, aztán a másik. A kőgolyóbisok sisteregve, suhogva röppentek a páncélos amazon felé. Egyik elzúgott mellette, és ripityára tört egy gazdátlanul álló kordét. Aztán pattogva tovább repült, és végül egy szalma bálában kötött ki. A másik jó a szűz előtt csapódott a földbe, sarat és füvet hányva a lány makulátlan páncéljára, és a hófehér, beres keresztel díszített zászlajára. A szűz szilaj nevetéssel rázta le magáról a sarat, s nézett farkasszemet az angolokkal. Aztán ismét kiáltott feléjük valamit. Ebben a pillanatban valahol az ármányag tábor felől riadt kürt szó harsant. Sunyadi idegenként is felismerte benne az általános visszavonulóra felszólító harci jelet. Több sem kellett, azok a franciák, akik eddig becsületből vagy a szűz iránt tanúsított odaadásból még kitartottak, most fülüket, farkukat behúzva iszkoltak hátrafelé. Akik még nem jutottak túl az árkon, most karjukat széttárva, fegyvereiket elszórva vetették magukat a jeges, véres vízbe, és evickéltek át az innenső oldalra. Az angolok a magasból harsány röhögéssel zúdították rájuk halálos nyílvessző felhőiket. A vérteken nyílhegyek csattogtak, a találatok nyomán acélhorpat, csontrecsent, hús sercent. A futó franciák sorra buktak el, néhányan arccal a térdigérő, mocskos lébe bukfenceztek. A szűz haragosan, de én már némán bámulta az előtte magasodó falakat. Az egyik kezében kard, a másikban a király gyönyörű hadizászlaja. Arcán harag pír, szemében égi fény. Odafenn a szakadék peremén Hunyadi János ámulva bámulta a jelenést. Látott egyszer már hasonlót. Épp egy éve, galambóc véres ostromakor Amaroszgonyi nécicelle asszonyt, aki oly szívhez szólón vette őt védelmébe. Cicelle asszony is harcos amazon volt, azon a napon hadigájája orrában állott talpig páncélban, arcát a Dunai szélben tartva, kezében pallossal s úgy irányította a gája ágyúinak tűzét a partot előzölő török seregre. De ez a boszorkány? Ez a szűz ez valami egészen más volt. Cicelle hús és vérasszony volt, csupa erő tisztesség és bátorság. Ez a lány itt, ez a zsán nevezető éteri, mégis sérthetetlennek, legyőzhetetlennek tűnő is egyszerre. Mindjárt megölik, csuklott fel Jankó, mert megpillantotta a fal magasában gyülekező angol hosszú Had Hadnagyuk lázasra mutogatott a szűzfelé kurtakardjával, és közben olyan hangon rikoltozott, mint a prédára leső vadász sólyon. Az angolok szónélkül megfeszítették íjaikat. A lány háta mögül a francia lovagok idegesen kiabáltak, hívták, kushagyjon le, feküdjön a földre, azonban Jean ügyet sem vetett rájuk. Elmosolyodott. Az esőfüggönyön áttörő fénysugarak hirtelen felragyogtak, a szél belekapott átázott zászlajába és kibontotta a hatalmas vászorra festett keresztet. A szűz felpillantott a büszkén lobogó vászorra és diadalmasan felnevetett, kardját az égnek lökte. Az eső ömlött és a szűz boldogan nevetett. Ebben a pillanatban az angol íjászok elengedték íjai kúrját. Sziszektek, zúgtak a nyilvesszők, suhogtak, egyenest a szűz törékeny alakja felé. Hunyadi lélegzett visszafolytva hajolt a nyerekben. A francia lovagok kétségbe esett kiáltásait, a lovak nyerítését, a várfalon bömbölő ágyuk robaját, mintha elnyomta volna a lány nevetése. A napsugarak még mindig glóriában fürdették, hófehér köpenye angyal szánként lebegett háta mögött. A nyílveszők kígyórajként sziszegtek körülötte, némelyik melvértjén koppant, egyik a homlokát érintette, de csak vékony, véres csík nyomot hagyott, a többi ártalmatlanul elzúgott teste mellett és a földbe csapódott. Az árnyák katonák közül néhány lovas kétségbe esetten megindult, hogy vágtatva elérjék és magukkal vonszolják a tűzvonalból. Szemmel láthatóan szívükön viselték sorsát, s félelmüket legyőzve igyekeztek kimenteni a haláltorkából. De a szűz nem hátrált, dacossan megvetette lábát és nézte a feje felett lobogócsat az zászlót. A visszavonuló gyalogos zsoldosok most már megtorpantak, és szűkölve figyelték, mi történik most. Az arcvonalon minden megdermett néhány pillanatra, csak a sebesültek jajgattak szívszaggató kínnal. Kiáltások, a várfalon angol és francia parancsszavak harsantak diadalmas elszántsággal. Az íjászok újra felajzották íjaikat, a tüzérek az ágyukat töltötték. Amonnan a szakadék pereméről úgy tűnt, mentem véget ér minden. Újabb nyilvessző felhő a szűz irányába. Egyszerre két nyilvessző hasította át az ászló sejmét, s egy csattant kemény koppanással a kardlapjába, amit kezében tartott. De a lány meg sem rezdült. Ekkor ért oda hozzá az egyik vértes ármányák lovas és dühötte rári volt. A lány megrázta csapzott haját és előre mutatott kardjával a fal irányába. Hunyadi ekkor olyan jelenet szemtanúja volt, amit soha nem feledhetett el későbbi életében. Kísérője, Dálbert úr az ármányák sereg főparancsnokának lovagja este számolt be neki arról, amit ott és akkor nem érthetett. A lovas, aki elsőként a szűzhözért, hogy kimentse az ellenséges ágyú tűzből és nyilvessző felhőkből, zandalon fegyvernök volt, a szűz intendása és régi hű kísérője, ki részt vett már Orleán felmentésében is. Amikor lovával lefékezett a lány mellett, imígyen kiáltott rá: Megőrültél, Jean, visszavonulunk, fuss te is, különben mentem végeznek veled. A szűz daszosan felemelte fejét, miközben körülöttük veszettül csapkodtak az angol nyílvesszők. Visszavonulni? Soha! Egyedül semmire sem mész! A lány körbe pillantott. Egyedül? Hát nem látod, Zsán, hogy egész seregem itt van körülöttem? Miféle sereged? nézett rá Dermetten dalon. Mindenki visszavonul, nem akacskodj, kérlek! De a szűz nem tágított. Szavamra a föld alól 50 ezer halott hős támad életre, és követ a falakra, ha parancsolom. A francia lovag elsápadt ennek hallatán. A lány magasba emelte a hadi lobogót, így kiáltott fel. Francia hófiai, szolgák akartok lenni saját szülőföldeteken? Emeljétek fel fejeteket! Engem Isten küldött, hogy győzelemre vezesselek benneteket! Felhát, francia katonák! Mitől féltek? Az Isten és az angyalok mind velünk! De Jean! Meg fognak ölni? Nem! Beveszem a várost, itt és most, győzelemre, francia honfiai! Diadalvár! Áltamegett az táborban megmozdultak a katonák. Lovasok és gyalogosok indultak el előbb, léptekkel bizonytalanul egymásra sandítva, majd mind sietősebben a szakadó esőben. Egyikük harsány üvöltéssel megrázta lándzsáját, mire a többiek torkán is diadalmas csatakiáltás harsant. Fel, francia honfiai! Diadarra, fel! Dübörgött az ázott föld a lovak patái alatt. Immár százak indultak újra elkeseredett rohamra. Rőzsét, pallót az árokra! Létrákat ide! Kiáltotta a szűz, és törékeny alakja, mintha még most is éteri fényesőben fürdött volna. Kibontott hadilobogója feje felett csattogott. Néhány pillanat múlva az imént még fejvesztve menekülő ármanyagsereg teljes létszámban megrohamozta az árkot. Jean parancsára rőzsét, zsákokat hordtak az árokba, s hidat képezve átgázoltak rajta. A falakra ostromlétrák támaszkodtak, s a francia katonák már is egymást tiporva nyomakodtak fel rajtuk. Fel, francia honfiai, ne féljetek! Jean ott állt, ahol az imént, s még most is dühötten csapkodtak körülötte a nyílvesszők. A fényglória azonban már nem vette körül, csak a szakadó eső most a arcát és csorgott végig ezüst páncélján. Dallon lovag ott állt mellette, szemét képtelen volt levenni a leányról. Az ármanyak sereg néhány perc alatt bevette a falakat. A katonák dühötten vetették magukat a mindkétségbe ebben védekező angolokra és burgundokra. Acél csilingelése, rémült kiáltások, sebesültek fájdalmas rivallása harsant a falak mögül, aztán hamarosan sűrű korom tört a szürke fellegek felé. A szűz odalentről nézte diadalmas katonáit, és szomorúan így szólt. Látod dalon? Isten megsegített minket. A lovaga fejét ingatta. Te segítettél meg minket, Zsán, Krisztusra, ez a te győzelmed. De miféle ötven ezer halott hősről beszéltél? A szűz elmosolyodott és széttárta karját. Mintha csak intésre történnek, körülöttük a föld halaványan remegni kezdett, hullámzott, felfelpuffadt, mintha a rég eltemetett holtak, mind a felszíre kívántak volna törni a hideg, eső áztott rögök közül. – Hagyd ezt abba! – vetette sűrűn a kereszteket dalon. – Azonnal hagyd abba, zsán! Az orláni szűz lejtette karjait, mire a föld hullámzás és a mélyből feltörő morajlás rögvest elhalt. Soha ne kételkedj bennem, soha többé. A lány most lassan megfordult. Immár háttalálott Szent Pérle Mutyé falainak. A szakadék felé nézett oda, ahol a peremen a nemrég érkezők még mindig elhűlten bámulták a város bevételét. Minden a szemük láttára zajlott le, alig néhány perc leforgása alatt a menete gyökeres fordulatot vett. zsandárk a szakadék peremén lovát táncoltató idegen lovagra mosolygott. Úgy tűnik, vendégeink jöttek dalon. Anno Domini, 1429, Szent András havának negyedik napjának estéje. Ármanyakhadi tábor, saint burgundiai hercegség. Hunyadi tűnődve nézte a lányt. Magasabb és idősebb is volt nála. Ha nem lett volna szemtanúja annak, hogyan fordítja meg az ostrom menetét halálmegvető bátorságával ez a törékeny parasztlány, most minden bizonnyal gúnyos mosolyjal nézett volna le rá. Így azonban őszinte csodálattal és szinte babonás kíváncsisággal fürkészte a szűz arcát, s várta, hogy a lány megszólítsa. Ám de mivel férfi volt, eközben éhes pillantása igyekezett felmérni azt is, hogy az ezüst páncél alatt vaj, milyen idomok lapulnak. Abból nem sokat láthatott, de Jean arca annál többet árult el. Hosszú haja ázottan keretezte kerekarcát, nyílt, szinte naív tekintete pedig bátran viszonozta a férfi fűrkész pillantását. Aztán elmosolyodott, de volt ebben a mosolyban valami fáradt, túlságosan is udvarias gesztus, amiből Jankó megértette, hogy a legcsekélyebb hatást sem gyakorolta rá, mint nőre. Egy ferences barát állt a szűz mellett teljes arccal, nyájas tekintettel. Hunyadi megbökte a mellette ácsorgó Tibált szerzetest. Mutasd be nekik! Tibád megköszörült a torkát, és elegáns burgundi kiejtéssel sorolta. Engedteség bemutatnom úraszonyomnak ezt az embert, ő Johannes Hunyadi, Magyarország, Csehország, Horvátország és Dalmácia királyának, Zigismundus de Luxemburg úrnak udvari lovagja. Johannes, hajtott fejet Kurtán Zsán, és elhadarta a saját nevét, amiből Jankó egy szót sem értett. Ő pedig Zsándárk, Franciaország királyi seregeinek parancsnoka, mondta némi bizonytalansággal hangjában Tibált barát, mivel úgy sejtette, ez a parasztlány hivatalosan nem visel semmiféle tisztséget a királyhadában. Mellette pedig Pascerelle Fraterale, a szűz gyóntatója és káplánya. Hunyadi meghajolt. A magyar király titkos küldötte vagyok. A pap fordította a szavait. Zsandárk csodálkozva nézett rá. A magyar király. Te magyar vagy? Az vagyok. Szép ország. Gyönyörű, mosolygott Jankó. A leggyönyörűbb a világon. A szűz arcán őszinte gyerekes mosoly át. No és elárulnád, mit óhajt tőlem a királyod? Hunyadi az övéből előhúzta az összehajtogatott levelet és átadta a lánynak. Ezt a burgundi herceg udvarába küldött magyar követ a néked, úrasszony. A burgundi fejedelem az ellenségünk. Azért küldött hozzád az én uram, hogy te ne légy Magyarország ellensége. Miért lennék? Mutasd a levelet. Jean elvette a pergament, kibontotta, de aztán csak zavartan forgatta a kezében. Elnevette magát és átnyújtotta a mellette álló papnak. Nem tudok olvasni, mentegetőzött szerídem. Én sem, vont vállat hunyadi. Pascarel fráter gyorsan átfutotta, aztán gondolataiba mélyet néhány pillanatig. Ez alatt a szűz előre lépett és elsétált Hunyadi mellett, megkerülte, közben alaposan szemügyre vette minden irányból. Ilyen közelségből Jankó érezte, hogy a lány bizony épp oly verejték szagú, mint bármely katona a táborban. Úrasszonyom, ha megbocsájtod, nékem úgy tűnik, férfi módra éled az életed. Isten azért választott ki, Johannes, hogy megvédelmezzem hazámat. Hol tanultál megharcolni? Én? Sehol. A saját szememmel láttam, hogy újra harcra késztetted a visszavonuló katonáidat. Isten adta az erőt hozzá, Johannes. Hunyadi tűnődve nézte a lányt. Ha nem viselt volna páncélt, egyszerű paraszt nézte volna, kis sétán bárgyú tekintetű különösebb báj nélküli teremtésnek, hanem amikor ragyogó dicsfényben kihúzta magát ott a falak alatt, és érces hangon harcra szólította francia honfiait, mintha egy egészen más leénnyé változott volna egy szempillantás alatt. Pászkörrel megzavarta őket, előrelépett, és valamit a szűz fülébe súgott. A királyod Magyarországra hívengem, kerekedett el a lány szeme, miután megemésztette, amit a fráter mondott. De hát miért? A maga is elképett, de tibádatja egy cseppet sem tűnt meglepetnek. Mint tudod, úrasszonyom, Anglia királya ötezer íjászt és lovast ajánlott fel Magyarországnak, hogy királyunk a huszita heretikusok és a török hódítók ellen vezethesse őket. Azonban a te felkelésed, úrasszony megakadályozta Ema angolok útnak indítását. Jean Darc kényszeredetten bólintott, de mintha nehezére esett volna a nyilvánvaló összefüggések megértése. A betfordi herceg nemrégiben csak ugyan erősítést kapott Caléból. Hidd el, Johannes, magam is jobban örültem volna, ha Godamok, az angol katonák gúny neve a száz éves háború idején, a Godamn káromkodás nyomán, ami nagyjából átkozottat jelent. Egyenesen Magyarországra masíroznak, és nem rontják tovább szép francia hazám levegőjét. Janko hol a szűzre, hol Tibált atyára pillantott, aztán Pászkörel fráterre. Nem régen állott a király szolgálatába, s leginkább kardjával kereste a kenyerét, a diplomáciához mit sem konyított. Most hirtelenjében mégis kapiskálni kezdte a lényeget. Mondd meg neki, hogy a királyom jót akar, intette Tibáltot. Az angolok újabb csapaterősítést kapnak, és a burgundokkal együtt felfogják őrölni a lázadók erőit. Az igazság az, hogy semmi esélyük. Tibált fordította a szűz pedig növekvő érdeklődéssel bámult a férfi szemébe. Mit akarsz ezzel mondani, Johannes? Úrasszonyom a levélben, melyet egy Hédervári nevű magyar főúr állított ki, az áll, hogy Zigismundus király szeretettel meghív téged a hazánkba, hogy állja hitetlenek ellen harcoló seregeink élére, mondta Tibált, aztán lefordította Jankónak magyarra is. A hitetlenek ellen? kérdezte csodálkozva Jean. Ugyanis két pogány dúlja hazám földjét, magyarázta Jankó. Nyugatról, északról a huszita heretikusok támadták meg határainkat, délről pedig a törökök. Mindkettő az enyéimet gyilkolja, azonban királyom szegény, mint a templom egere. A szűz felnevetett, mikor a pap lefordította neki hunyadi szavait. Ó, hát ez nem számít. A mi királyunk, Charles. Amikor még csak dafin volt, maga is erőst szűkölködött. Képzeld, Johannes, Sinomban, ahová az angolok beszorították, rongyos ruhákban járt, és a szakácsaitól koldult alamizsnára pénzt. Előfordult, hogy a varga, ki újsarut készített az én uram rendelésére, rögvest le is húzta lábáról, amikor megtudta, hogy hiteleznie kellene a jövendő királynak. Unyadi somolyogva bólintott. Akkor a te királyod ugyanolyan, mint az enyém. Kérsz bort? kérdezte hirtelen ötlettől vezérelve a lány. Ti magyarok szeretitek a bort? Tréfász úrasszonyom! Mi szeretjük csak igazán! Zsank kislányos arca felderült, és már is intett Peszkörrel Faráternek, hogy két kupát Hunyadinak és Tibáltatjának, egy harmadikat pedig meg neki. Mikor felhajtották mindhárman, Jankó elégedetten csettintett. A lány csilingelő hangon kacagott férfi módra megtörölte ajkait, s mélyen hunyadi szemébe mélyeztette tekintetét. Mondd meg nekem, de őszintén miért hív engem a királyod Magyarországra? Jankó kérdés nélkül teletöltötte mindkettejük kupáját. Tibát atyáit ezúttal üresen hagyta. Az én hazám nagy bajban van, úrasszonyom. Én Erdélyországban nőttem fel, ami magyar hontán legszebb tartománya. Határainkat hosszú évtizedek óta muszlim hadak prédálják. Kíméletlenül terjeszkednek, felégetnek maguk mögött mindent. A falvak lakói rabszolgának hajtják magukkal saját birodalmukba. A nép elkeseredett a király meg, miként mondtam már, szegény, mint a templomegere. Nincsen, aki városainkat, falvainkat megvédelmezze. Roskadozik a hit erődítménye is, mert a főpapok vizet prédikálnak, de bizony bort isznak, s nem élnek éppen hivatalukhoz illő életet. Zsán elgondolkodva nézte a magyar lovagot. Mit tehetnék én mindezen bajok orvoslására? Láttalak ma a falak előtt? Felelte tűnődve Hunyadi, és arra gondolt vajon Hédervári megdicérnéje a találékonyságáért. Képes vagy erős férfiak szívébe hitet és akaratot plántálni. Utunk alatt a burgundiak elmesélték, miként kerestett fel sinomban. a... Ti egyszerű parasztlányként. S miként győzted meg róla, hogy ne adja fel a harcot, mi több, bízza rád seregei vezetését. Elhitte neked, hogy nem lehet másként. Elhitetted mindenkivel, hogy Isten küldötte vagy. Jól jönne nékünk is a hited. S az, hogy reményt plántája megfáradt és hitetlenné vált magyar harcosok szívébe. Zsán csillogó szemmel nézte a férfit. Tibáldatja, igyekezett a háttérbe húzódni. Halkan, alig hallhatóan lesütött szemmel fordított, ám míg a magyar szót franciára ültettes, viszont Jean és Janko hosszan egymást hűrkézhették, kószamosolja a kíváncsisággal vegyes izgalommal. Nem mehetek, sóhajtotta a szűz, mikor Tibált befejezte a fordítást. Isten úgy rendelte, hogy szegény, sokat nyomorgatott hazám szolgálatára legyek. Itt a helyem, nem hagyhatom el a hazámat, míg az utolsó angolt el nem üzzük földünkről. A hazádat, a hazámot, Franciaországot, az én szeretett szülőföldemet. Hisz Ehonnak minden népe, a parasztól a királyig a haza egyenlő gyermeke. Ezért kell minden franciának fegyverre kelnie az angol és burgundi elnyomók ellen. Unyadi ezen erősen elgondolkodott. Különös dolgokat beszélsz, úrasszonyom. Hogyan lehetne mindenki egyszerre francia? Hogyan lehetne a haza egyenlő gyermeke? A paraszt is, s a király is hisz több köze van a francia uraknak, az angol urakhoz és a burgund urakhoz. Ahogy a francia jobbágy is közelebb érezheti magát a burgund jobbágyhoz. Egy a nyelvük, egy a sirámuk. Ahogy az urak is mindig jobban megértik egymást, csak hogy ne kelljen érteniük a jobbágy sirámait. Jean szomorúan elmosolyodott. Én nem így gondolom, Johannes. Én hiszem, hogy jobban összeköt minket a nyelv, a közös hon, és én majd fegyverbe hívok urat jobb jobbágyot egyaránt. A francia liliomos zászlók alatt harcba vezetem őket. Hol tanultam harcolni? Sehol. Nem is tudok harcolni, Johannes. Soha nem használtam igazából a kardomat. Azzal kivonta övéből azt a hosszú tekintélyes pallost, amit a falak alatt is kezében tartott. Látod? Ez alexandriai Szent Katalin kardja. Legendás fegyver. Aki ezt forgatja, annak szívét nem ragadja el félelem. Ez egy szent kardja, csodálkozott Hunyadi erősen. Megnézhetem? A lány odaadta neki, és Jankó szemügyre vette. Szépen kovácsolt, de láthatóan régi kard volt. Tán a legrégibb, amit Hunyadi valaha a kezében tarthatott. A markolat közelében a vastag pengén öt apró, kovácsolt kereszt sorakozott egymás alatt. Honnan szerezted ezt? Jean felnevetett. Megálmodtam, hol van elásva, ilyen egyszerű. A fierboái Szent Katalin kápolnában találtak rá a papok. Éppen ott, ahol álmomban láttam. Ott hevert az oltár közelében a föld alatt. Én pedig álmomban láttam, hogy hol van. Isten nékem szánta, de ez a kard nem kóstolt vért, amióta én használom. Jankó kezébe vette a markolatot és megsuhintotta a kardot. Csodálatos erő járta át karját, a fegyver mintha keze meghosszabbítása lett volna. Bámulatos. Igazi mestermunka. Dunoá grófja, Jean lelkes támogatója, Lajos Orláni Herceg házasságon kívül született fia, akit éppen ezért neveztek Orláni fattyúként is. Szerint Mártel Károly kardja volt. Renyú de Rájmsz püspöke szerint viszont ez nem más, mint ma nevezetes Excalibur, amit valaha Arthur király forgatott a Szent Grál megszerzéséért indított csatákban. Régi kard az bizonyos, én nem értek hozzá. Hunyadi visszanyújtotta a fegyvert, de csodálkozva konstatálta, hogy amikor a leány érte nyúlt, nehezzen akaródzott kiengednie ujjai közül. Érzed, ugye? nevetett Zsán. Különös hatalma van, de nem mindenkihez ragaszkodik. Benned azt hiszem érez valamit. Jankó megrázta a fejét. Nincs sok időm, úrasszonyom. Hálát adok a teremtőnek, amiért láthattam, hogyan vezetett győzelemre a tieidet. Amíg élek, nem felejtem el. De kérlek, most fontold meg válaszodat. Az én királyom igen nagy bajban van. Több mint harminc esztendeje, hogy a nyugat utoljára segíteni próbált nekünk. Francia, hon, Anglia, Burgundia legnemesebb lovagjai sereglettek hazámba, hogy királyom vezetésével kiűzhessük a pogányt birtokainkról. Jean érdeklődve tágra nyílt szemmel bámult rá. Erről nem hallottam semmit. A burgondiai herceg könnyelműségének köszönhetően Nikápoly falai alatt nyugat lovagjai meggondolatlan ruhamot intéztek a szultán hadállásai ellen. Félelem nélküli János herceg Jean Sampur ismételte rosszalló arc kifejezéssel a nevet a szűz. A nyugati lovagokat a törökök lemészárolták, félelem nélküli János herceg fogságba esett, és csak a csatát követő évben váltották ki, hatalmas összeg fejében. Ebben a csatában, úrasszonyom, ebben a csatában halt meg a nagyapám is. A szűz szomorúan lehajtotta fejét. Pasquerel fráter sokszor beszél nekem a kötelességemről. Mi több néha arról is igyekszik lebeszélni engem, hogy teljesítsem Szent Katalinnak és Szent Margitnak tett fogadalmamat, és hogy na az angolok ellen harcoljak. Az angolok végtére is keresztények mondogatja. Menj, menj, Jean, a pogányok ellen. Krisztus valódi ellenségei nem francia honban tanyáznak, hanem messze keleten, ahol a magyarok oltalmazzák a kereszténység végső bástyáit. Ó, ha tudnád, mennyiszer álmodoztam arról, Johannes, hogy az angolok legyőzése után összegyűjtöm a francia hadakat, és az én királyom Károly oldalán megindítom az utolsó nagy keresztes hadjáratot. A pogány törökök ellen látom magam hadra kelni királyom oldalán. Ha eljö az ideje, Johannes ígérem felszabadítom szegény, sokat szenvedett magyar hazádat, és tovább bűzöm a pogányt a fészkéig. Megesküdtem Szent Mihály arkangyalnak, hogy én leszek az, ki királyom oldalán felszabadítja Jeruzsálemet, és visszafoglalja a sírt. Hunyadi arca felderült. De hisz akkor ugyanazt akarjuk. Úrasszonyom, ne habosz hát, add ki tüstént a parancsot, és indulj táborunkba! Hédervári úr szavatolja biztonságodat, egész a magyar határig. És én ígérem neked, királyom, oly tisztelettel is megbecsüléssel fogad majd, amin ő tiszteletben még itt Francia, honban sem volt soha részed. Ne hidd, Johannes, hogy nem mennék szívesen, de most ide szólít itt szent küldetésem. Hazám angol és burgondi rabigában senyved. S nékem minden francia szemét fel kell nyitnom, hogy megértsék, hogy lássák, addig nem lehetünk szabadok, míg egyetlen francia rögöt is idegen csizmák tapodnak. De, úrasszonyom, ez a háború már eldőlt. Nem, addig nem, Johannes, amíg nem leszünk szabadok. Az angolok túlerőben vannak, a tieid sorra elárulják majd a királyukat. Ó, ha tudnád, Johannes, mennyire szerettem volna útra kelni. A Ferences atyák oly sokat győzködtek arról, hogy kerekedjek fel, és a pápa keresztjét magára véve induljak Magyarországra. Mielőtt Orlámba indultam volna megszabadítani az enyéimet az angol járomtól, Pascurel Fraterrel levelet irattam az angol királynak, és felszólítottam, hogy haladéktalanul hagyjon fel a franciák sanyargatásával. Isten nevében megkértem arra is, hogy az angol sereg haladéktalanul egyesüljön a francia hadakkal, és vezérletem alatt együtt forduljunk Krisztus valódi ellenségei ellen. A ferencesek szerint Krisztus egyházát most leginkább a ma husziták veszélyeztetik, akik a te hazád határait is tűzzel-vassal pusztítják. Ó, Johannes, ne hidd, hogy nem próbáltam meg mindent. A Burgundi hercegnek is írtam, Isten a tanúm rá, Pászkörrel meg tudja mutatni a levél másolatát. Nem tudok olvasni, urasszonyom. Ó, igen, nevetett a szűz. De te hiszel nekem, Johannes. Felszólítottam Fülöpöt, hogy fejezzük be ezt az istentelen keresztényeket megosztó háborút, és rögvest induljunk, erőink egyesítve Magyarországra, mely védőbástyát a pagány török pusztít már hosszú évtizedek óta. Johannes, ha sejtenéd, mennyiszer álmodom Magyarországról? Tibáld atya halkan megjegyezte ekkor. Idevezető útunkon, Jankó, szerte Németországban mi is hallottuk a proféciát, miszerint a húszita heretikusok által felforgatott Csehország hamarosan visszatér a birodalom testébe. Mégpedig a franciák profétanője által, aki azt a kardot emeli a magasba, mely kard acéljába a Krisztust keresztre feszítő egyik szög vasát is beleolvasztották. Unyadi meghökkenve nézett a papra. Te is tudod, Tibát, hogyha itt marad, az angolok végezni fognak vele. Tudom felelte az atya. De ez nem a mi dolgunk, Jankó. Magunkkal kell vinnünk. Képzel csak el, ha ő lelkesíteni a magyarokat a husziták, a törökök ellen. Az atya lehajtotta a fejét. Késő, Johannes. Attól tartok, már késő. A lány egy darabig szótlanul figyelte, hogy a két magyar hogyan vált egymással szót. Aztán fáradtan újra bort töltött magának és hunyadinak. Amikor Márton pápa keresztes hadjáratot hirdetett, én voltam az első, aki fegyverszünetet kért. Az anyaszentegyház védelmére magam is háromezer francia lovagot ígértem, miként a Winchesteri bíboros és az angol király is ötezret ígért. De láthatod, reményeink miként csalatkoztak meg. Az 500ből csak 3500 angol katonát tudtak felszerelni. S mire Caléba értek hajóik, már nem a husziták ellen vezényelték őket, hanem Bríbe, ellenem. Ennél nagyobb baj nem érhette Magyarországot, úrasszonyom. Tudom, hogy a husziták a sátánt imádják, s kegyes cselekedetnek tartják a fajtalankodást, halomra gyilkolják Krisztus papjait, a szerzeteseket, s megerőszakolják az apácákat. Minden cseben száz ördög lakozik. Ezért ne fél Johannes, amint learatom a győzelem babérjait francia Honban, késedelem nélkül a husziták, aztán a török pogányok ellen indulak. Hunyadi kétségbe esetten Tibált pillantott. Minden hiába. Még nem, Jankó. Két ferences folytott hangú francia beszédbe elegyedett egymással. Talbot belekarolt Pászkörelbe, és lelkesen győzködte valamiről. A férfi és a szűz ott maradtak a hadisátor közepén egymással szemben. Jean elgyötörten a hajába túrt, és kérdezett valamit, de Hunyadi nem értette mit. A szűz nevetett, aztán kivezette Jankót a sátorból. Oda küm már sötétedett. Saint-Pierre le fölött még sűrű füstfelhő bodrozódott. Hideg volt. A közeli tábortüzek körül ármányák katonák kücsörögtek, és jókedvűen taglalták az ostrom eseményeit. Amint kiléptek, rájuk sandítottak, de aztán csak megvonták a vállukat, és zabáltak viccelődtek tovább. Zsám beszélni kezdett, s hangja édes volt és zengő. Hunyadi pedig hallgatta. Amikor a lány hallgatott, ő beszélt arról, mennyire hiányzik neki Magyarország. Egy patak partjáig sétáltak, ott a szűz nyögve letelepedett a földre, a férfi melléje ült. A szűzekkor megint kérdezett valamit, s mivel Jankó korábban viszonylag sokat megtanult Ozorai Pipó udvarában az olaszok nyelvéből, egyszerűben érteni vélte a kérdést. Igen, van akit szeretek, a feleségemet, Erzsébetnek hívják, ő az én angyalom, aki kihozott a sötétségből. Jean elbűvölve nézte a férfi arcát. Ez az ember olyannyira idegen volt számára, mintha csak ugyan valami messzi, a varázslatos kelet királyságaiból érkezett volna fűszerillatú karavánokkal, elérhetetlen sivatagokból, szikrázó, hófötte hegyek mögül. Hosszú, holló fekete haja az arcába hullott, s e fekete függöny mögül szikrázott a furcsa, kis de perzselő tekintete, szinte a lelkéig hatolva. Így beszélgettek a novemberi csillagok alatt a hidegben anélkül, hogy igazán értették volna egymás minden szavát. Nem sokkal később Tibált atya kijött a sátorból, és újjongva hirdette. „Janko, Pászkörrel hajlandó a szűz nevében egy levelet írni a Magyarországot is pusztító husziták vezéreinek címezve. Hajlandó ladva vetni hírnevét, hogy megfenyegesse őket, hagyjanak fel a gyalázatos isten tagadásukkal, és térjenek meg ő felsége szolgálatába. Hunyadi egykedvűen biccentett. Levelet ír? Az is valami. De valójában nem így gondolta. Mire mennek egy levéllel? A huszita martalócoktán hírét sem vették a távoli Franciaországban hadakozó orláni szűznek. S ha hírét vették is, ugyan megijedneke egy 18 esztendős francia parasztlány fenyegetőzésétől. Mond meg neki, kérlek, hogy hallgasson rám. Jöjjön belünk, és akkor talán... Tibált fordított... Mondd meg neki, ha itt marad, a biztos halál vár rá. A franciák nem fognak kiállni érte, az angolok és a burgundok a halálát akarják. Jean szomorúan halagatta a pap tolmácsolt a szavakat. Mondd meg neki, ha velünk jön Magyarországra, királynéként élhet majd. Magával hozhatja mindazokat, akiket szeret, akik most is körülveszik. Jöjjön velünk, és a népünk hőse lehet. A felszabadító, aki Krisztus nevében emeli magasra a keresztet. Tibát fordított, de a szűz csak a fejét rázta. Ez a hazám. Ha meg kell halnom, Franciaországért fogok meghalni. Jean szemme megtelt könnyel, amikor megsimított a hunyadi borostás csontos arcát, mégis mosolygott. Jankó, mondta, igyekezve pontosan ejteni a tibald által is használt nevet. Jankó de Hongri. Hunyadi meghajolt, és kissik ügyetlenül, ahogy a királyi udvarban látta, Megcsókolta Jean kezét. Isten belett szép Jean, vigyázz magadra! Farkasok leselkednek itt rád. A lány hirtelen hátat fordított neki, és beviharzott a sátrába. Hunyadi fásultan a papra pillantott. Mikor kapjuk meg azt az átkozott levelet? el már írja, nem sokára készen lesz, és indulhatunk vissza. Jézus Mária! Régen jutott hozzám annak a híre, hogy igaz keresztényből mik voltatok, eretnek kélevétek, s valamint a szaracénok, az igaz vallást s Isten hitet elvetettétek, helyébe fertelmes és bajt hozó babonaságot állítván, és semmi gyalázattól, avagy kegyetlenségtől vissza nem riadtok, csak hogy azt védjétek és terjesszétek. Az egyház szentségeit bemocskoljátok, a hitszikkelyeket kiforgatjátok, a templomokat leromboljátok, elszaggatjátok, stűzre vetitek a szentek tiszteletét szolgáló képeket, s végezetül legyilkoljátok a keresztényeket, kik vonakodnak hitetekre áttérni. Miféle ádász düh, s veszettség, miféle téboly szállt meg titeket? Üldözitek az igaz hitet, melyet a mindenható atya, fiú és szentlélek támasztott, teremtett, dicsőített, s ezerféle módon, ezer csoda által tanúsított. Megdöntésére, s elpusztítására törtök. Ti vagytok, ti a vakok, nem pedig azok, akiknek szeme, avagy látása oda veszett. Azt hiszitek, hogy elkerülhetitek a büntetést? Hát nem tudjátok, hogy Isten csak azért nem gátolja meg istentelen gazd tetteiteket, azért tűri, hogy továbbra is sötétségben s vakságban tévelyegjetek, mivel nagynál nagyobb büntetést skárhozatot készít számotokra. Szavamra mondom, ha az angol háború itt nem tartana, már rég elindultam volna földetekre. De ha azt kell hallanom, hogy továbbra sem javultok meg, úgy lehet... Itt hagyom az angolokat, s ellenetek fordulok, hogyha másként nem tehetem, vassal írtsam ki hiú és féktelen babonaságotokat, s egyszer s mindenkorra véget vessek az eretnekségnek, avagy életeteknek. Azonban, ha inkább akarnátok megtérni a katolikus hitre, s az őseredeti világosságra, küldjétek el hozzám követeiteket, s én majd megmondom, mit tegyetek. Ellenben, ha megmakacsoljátok magatokat, s tovább engedetlenkedtek, Vegyétek számba a sok bűnt, gonoszt tettet, mit megcselekedtetek, s készüljetek errá, hogy egész Isten is emberi hatalmammal rátok megyek, megtorolni a mások ellen elkövetett gasságaitokat. Kiadatott Saint-Pierre alatt november 4-én a cse a magyarok királya kezébe juttatva. Aláírás Jean a huszitáknak írt latin nyelvű levelet az orleáni szűzvalójában valamivel később, 1430. március 23-án küldte el, követek útján, Szaliből, luxemburgi Zsigmond magyar királynak. Anno Domini, 1430. Szent György havának 22. napja, április 22 Burgundi -e. Burgundi haditábor, Szalszon közelében francia királyság. Végre tavaszodott a háború dúlt a francia honban, és a magyarok úgy érezték, a hosszú, fagyos francia tél után éppen ideje lenne hazatérniük de Hédervári főlovászmester úr nem így gondolta, eltökélten tárgyalt a burgundiai és angol urakkal, hol fülöp megbizotjaival, hol a Bedfordi herceg tisztjeivel, s közben folyamatosan tájékozódott, várt, leveleket írt, a környékbeli francia nemes urakkal barátkozott, vadászatokra és lakomákra járt, s minden hírmorzsára kiéhezve csapott le. Hunyadi és kamonyai egyre borúsabban ítélték meg a helyzetet, s nem is ok nélkül ugyanis tibált atya időnként hozzáfért a Magyarországról érkezett kancelláriai levelekhez, s ezekből mind kedvezőtlenebb kép bontakozott ki. A kincstár üres volt, a határokat pedig nem őrizte senki. Délen a török portyázók és a havasalföldi vajda martalócai nyugtalanították dél népét, Északon pedig a mind harciasabb husziták perzselték a felső magyarországi falvakat. Szentgyörgy havának végéhez közeledve lóhalálában érkezett a futár Budáról, és hozta a hírt, oda-haza az ifjabb Stiborci Tibor és Maróti János parancsnoksága alatt álló magyar sereg nagy szombat mellett súlyos vereséget szenvedett a prokúpek, vezette huszit a hattól. Az ütközetben elesett újlaki István macsoi is, újlaki Miklós fivére, de ennél is nagyobb bajnak tűnt, hogy a csehek már szabadon garázdálkodtak az ország északi vármegyéiben, s erőst megvetették lábukat, mind merészebben portyázva nyugatnak, s a hajdanói szilaj erős vármegyék sorra hódoltak be zsarnoki uralmuknak, mert nem volt, aki feltartóztassa őket. A magyar urak egymás birtokait fosztogatták, s a hírek szerint Zsigmond nem merészelte maga csatába vezetni zsoldosait, mert félt, hogy tulajdonországában is megverik a huszita ördögök. Az újabb vereség híre elkedvetlenítette a követséget kísérő magyar legényeket, s bizony már mind indultak volna haza, hogy megmutassák a cseheknek, hol lakik a magyarok istene. Jankó volt köztük tán a legtürelmetlenebb. Erőst vágyott hazahunyadra, s leginkább vágyta már Erzsébet ölelését. De maradniuk kellett, mert Hédervári főlovászmester úr így parancsolta. Maradtak hát. Heteken, hónapokon át unatkoztak, egyik haditáborból a másikba lovagoltak, várták az újabb híreket, és közben szorgosan tárgyaltak az angolokkal és a burgundokkal. Szentgyörgy havának derekán húsvétkor lejárta már többször meghosszabbított fegyverszünet az árbanyakok és az angol-burgundi szövetség között. Egy héttel később a gyermek hatodik Henrik megérkezett káléba, nem sokkal korábban koronázták angol királyá atya halála után, hogy Hunyadi a szűz táborában járt. Érkeztével a háború újabb lendületet vett. Bedford hercege a korábban a husziták ellen gyűjtött 3500 íjást és lovast újabb 2000 zsoldossal egészítette ki, hogy a kis Henrik, Rimeszi koronázása, francia királya mind zöggenőmentesebben mehessen végbe. Mindenki tudta, hogy elérkezett az idő, az angol Burgundi szövetség megerősödve vetette magát a télen leronyosodott, lendületét vesztett árnyák seregre. Zsandák mellől pedig, mintha elpártolt volna a hadi szerencse. Saint pierre le bevétele után a francia haderő neki látott Lasarité ostromának, melyet egy hírhedett kalandor Perinyé Garassé, a burgundi herceg asztalnoka és az angol király kegyelméből Lenyi ura tartott a kezén. A franciák azonban sehogy sem boldogultak Lasarité falaival, holott az Orleáni szűz mellett Bourbon Lajos, Montpensier grófja és Dabré uraság, La Tremouille úr féltestvére is a sereg vezéreiként vettek részt a harcban. A farkasordító hidegben már nem számított Zsán esztelen bátorsága és lelkesítő ereje sem. Grasse, a rablólóvag végül túljárt az eszükön, és az árbanyák sereg ostromgépeit, drága aranyokon vásárolt ágyúit, katapultáit, a tömérdek salétromot ként kőgolyót hátrahagyva fejvesztve menekült lasarité falai alól. Az angolok újra nyerekben érezték magukat, és a korábban már-már már a szabadságuk visszanyeréséért lelkesedő franciák most alázatosan meghódoltak a gyermek hatodik Henrik előtt. Édervári főlovászmester úr szorgosan gyűjtögette a híreket, és Szentgyörgy havának végéhez közeledve úgy döntött, tesz még egy kísérletet, hogy hazájának szolgálatot téve kimentse a biztos haláltorkából a szüzet. A díszes hadisátorban az urak a tűz mellett melegedtek. Jean Lefevre de saint remy a burgundiai herceg tanácsosa, az aranygyapjas rend címer királya, hónapok óta nem látta a barbárokat. S most, megérkezvén táborukba, nem csak megelégedéssel tapasztalta, hogy azok egészen civilizált külsőt öltöttek, mióta itt tartózkodnak a francia-burgundi határvidéken. Hédervári úr példának okáért már teljesen francia úrnak tűnt, haját, szakállát is úgy viselte, s immár öltözékének minden egyes darabját a legfinomabb, brűzsi posztóból szőtték. Nos, kedves barátaim, azt hiszem ezúttal igazán jó hírrel szolgálhatok. Hédervári kíváncsian az érkező felé fordította orcáját. No csak, a herceg talán kézre kerítette az átkozott boszorkányt? Nem, azt még nem mosolygott a burgondi. Ellenben az elmúlt napokban megkezdte kompiény ostromát. Ha a város elesik, az ármanyák sereg végleg felörlődik, kedves barátaim. És akkor? No, és mi hír a szűzről? Jean Lefebvre de Saint-Rémy már csak nem válaszra nyitotta a száját, amikor a sátor bejáratánál felbukkant a hollófekete fekete hajú barbár, az az Attillai vadék, akinek megjelenésén és öltözködésén szemmel láthatólag egy cseppet sem javított, egyetlen itt töltött nap sem. Hédervári intett, hogy a címermester nyugodtan folytathatja. Szarremi letelepedett tehát egy székre, és kezét a tűz fölé tartva belevágott a legfrissebb hírek taglalásába. Nos, szorul a hurok a boszorkány nyaka körül, kedves barátaim! A Párizsi Egyetem doktorai és magiszterei végleg eltökélték, hogy amennyiben a kezükbe kerül, nem eresztik el onnét többé élve. Bizonyosan mágia halál vár rá, természetesen csak megfelelő egyházi bírósági ítélet alapján. Édervári sokat mondó pillantást vetett Hunyadira. Tudomásom szerint királyom kérvényt intézett a pápa őszentségéhez, melyben felajánlotta, hogy amennyiben a francia egyházi bíróság eretnekség vétkében bűnösnek találja a szüzet, Magyarország igény tart az életére, és vezeklésének színhelyéül hazánkat szándékozik megjelölni, ahol az a szerencsétlen lány bizonyal Istennek tetsző módon töltheti hátramaradt napjait. A burgundi sajnálkozva széttárta a karját Kötve hinném, drága barátom, hogy erre sor kerülhet. Kénkőszagot érzek, meglehetősen pokolikénkőszagot. Mielőtt elindultam volna Párizsból, személyesen beszéltem az egyetemen a dekrétumok fakultásának magiszterével, aki tételesen a Gerzon kancellárnak a szűzről írt, meglehetősen baráti hangvételű memorandumát. Így fogalmazott. Hiába állítja bárki, hogy őt Isten küldötte, minden eretnek éppen azt állítja – hanem igenis bizonyítania kell titkos küldetését csodák, vagy a szentírás különös tanúságtétele által. Nos, barátaim, megbízható forrásból állíthatom, hogy a párizsi klérus egyhangúlag tagadja, a szűz efféle tanúságtétellel szolgált volna valaha is, mi több, magatartása alapján ítélve, őt inkább a sátán, semmint Isten küldöttének véli. Miféle francia papok azok, akik ilyesmit állítanak? kérdezte Zord tekintettel Hédervári. Miért akarják a vérét annyira ennek a szegény lánynak? Jean Lefevre de saint a burgundiai herceg tanácsosa, az rend címer királya szillelt felháborodással forgatta szemeit. Túl azon, kedves barátaim, hogy a boszorkány burgundia elvetemült ellensége, amellett igen veszedelmes tanokat is terjeszt. Fegyverbe szólítja a francia parasztokat, s azt hirdeti mindenki, aki franciául beszél, az francia hon fia és leánya. Értitek? Mintha Isten nem teremtett volna különbséget közönséges, halandók és nemes emberek közt. Mintha bizony legfőképpen azt számítana, milyen nyelvet beszélünk, s nem az, mely rend tagjainak sorába születtünk. Édervári torok hangon lefordította a lényeget Hunyadinak. Mit szólsz ehhez, Jankó? Különös az a lány uram, felelte a lovag. Szavamra én is követném, ha csatába hívna. Lehet csak ugyan a szentek hangja vezérli őt. Amennyiben eretnekséggel gyanúsítják meg, mondta Hédervári, miután végig gondolta a lehetőségeket, kézzelfogható bizonyítékokra lesz szükségük. Nem volna egyszerűbb megszabadulni tőle? Adják ki nekünk, magyaroknak, kiknek semmi elszámolni valója nincsen bele. Így lelkiismeretük is tiszta maradhat, nem kell egy ártatlan, együgyű lányt a mágiára küldeniük. Csak hogy nekünk így is makulátlanul tiszta a lelkiismeretünk barátom, felelte a címermester nyájas mosolyjal az ajkán. Bizonyíték pedig Garmadával a rendelkezésünkre áll. Ugyan Jean Lefevre, miféle bizonyítékokról beszél? Először is férfi ruhát hord, Már pedig a klérus regulái szerint asszonyi személyek a férfi ruhától anatéma terhe mellett el vannak tiltva. Ez önmagában elég lenne a mágiához, de ennél a magam részéről jóval súlyosabb bűnnek tartom, hogy a boszorkány keresztény nemzetek között támasztott véres viszályt, szított gyilkos háborút ahelyett, hogy a pápa őszentsége megbízását elfogadva a husziták vagy a törökök ellen vonult volna embe bűnös magatartásnak mellesleg ti, magyarok vagytok legnagyobb kárvallottjai, ha nem tévedek. Nem téved, Héder Hédervári. Ezen felül a szűz bálvány imádó, boszorkányos praktikákat űz, hamisan profétál. Vérontásra buzdította embertársait a boldogságos szűz két fő ünnepén, megy bemenetele és születése napján. Itt van, kedves barátom, a magiszterek végső verdiktje. Mindez nyilvánvaló téveigés és eretnekség, a szüzet, a püspök és inkvizítor elé kell citálni. Mert miképp a szentírás fogalmaz, a rohadt húst ki kell vágni, a rühest bárány ki kell űzni az akolból. Édervári váratlanul elmosolyodott. Úgy, talán a herceg is azért siet kompi vára alá, mert úgy sejti a szűz is odatart. Meg lehet felelte a már Márpedig alig maradt hadrafogható ember, már csak a lombardiai barréta kapitány haramiái tartanak ki mellette. A boszorkány néhány héten belül a kezünkben lesz, és akkor... Azért ne feledkezünk meg arról sem, hogy az ármányak sereg lenyi mellett szétvert egy erős burgundi sereget. A címármester arcán fagyos kifejezés suhant át. Meglehetősen jók az értesülései, barátom. Szívem legmélyebb szeretetével mondom, remélem, senkinek nem jut eszébe kémkedés gyanújával, angol hadbíróság elé idéznie Önt. A magyar király követe vagyok. Engem semmiféle hadbíróság nem idézhet a színe elé. Míg vitatkoztak, Hunyadi a tűzbe bámult. Különös szomorúságot érzett. Legszívesebben itt hagyta volna ezt az egészet, elege volt már Franciaországból. A teheti, rögvest indul haza, magyar földre, hogy magához ölelhesse Erzsébetet, hogy láthassa Iván öcsét, Matkót, édesanyját és hugait. Ebben az esetben, ropogtatta meg csontjait a király főlovászmestere, mi is önnel tartunk Kompiény alá, kedves barátom. Kompiény itt van, nem messze tőlünk. Ha egy kis szerencsénk lesz, még szemtanúi is lehetünk a szűz elfogásának. Jean Lefevre de saint a burgundiai herceg tanácsosának, az rend címer királyának ajka farkas torzult. Ne reményked, uram! A szűz mágára kerül. Nem kaparinthatjátok meg magatoknak. Hédervári nyájasan intett hunyadinak. A hollós lovak pedig csak erre a jelre várt. Anno Domini, 1430, Szentgyörgyhavának 22. napja. Lanyiszúr márn, városa, francia királyság. szerivel egyetlen ember nem tudta, hogy a háború elveszett, és az az Orleáni szűz volt. Egyelőre még fanatikus hittel szervezte az ármanyák csapatokat, s nem vette észre, hogy bálványozott királya, Károly már egy ideje nem ad melléje kellő számú haderőt, s inkább elmaradoznak mellőle a francia főúrak is, halaszthatatlan tennivalóikra hivatkozva. Már csak azok tartottak vele újabb és újabb hadjárataiba az angolok és burgundok ellen, akik szenvedélyesen szerették és tisztelték. Malum városa alá is ilyen csapattal érkezett. Jean Foucault, Geoffroy de saint uraság, a Lombard Barretta kapitány és a Scott Sir Hugh de Kennedy kíséretében. A szűz halál megvető bátorsággal harcolt. Én már egy burgundi kardot viselt oldalán, amit lenyiben zsákmányolt. Alexandriai Szent Katalin legendás kardját többé nem vitte magával ütközetbe, inkább becsomagoltatta, s a podgyász a mélyére rejtette. Még hitte, hogy Szentügyük győzelemre áll, és nem akadályozhatja meg senki, és semmi, hogy kiűzzék Franciaország földjéről a megszálló angolokat. Nem tudta, nem is tudhatta, hogy jófülö burgundiai herceg 4000 Burgund, Picard és Flamand zsoldossal és a Bedfordi herceg által biztosított 1500 angol indult. Előbb San Maxons, majd ennek gyors elfoglalása után Compién ellen. A Burgund angol szövetséges sereg főparancsnoka Jean de Luxemburg herceg volt, lényi Grófja a magyar rokona. Az ellenséges gyűrű gyorsan bezárulni látszott a lényi és a melunk környékén céltalanul tébláboló ármányák sereg körül. De Jean még álomvilágban élt. Nem vette észre az intőjeleket. És környezete igyekezett elfedni a mind nyilvánvaló bajokat ártatlan szemei elől. Karácsony havában, december. Még ünnepelték Franciaország szerte. Muán Szurievr kastélyában őfelsége a szűz által hetedik Károly, Tán Hálából, nemesi címet és oklevelet adott át számára, melynek révén a Dark család több tagját is a kiváltságosok rendjébe emelte. Az új év első heteiben szeretett városa, az általa felmentett Orleán magisztrátusa látta vendégül. A nép önfeletten ünnepelt, és Jean ezekben a napokban azt hihette, csak ugyan a francia nemzet szeretett, élőszentjévé vált. Házat is vett itt magának Orléánban, és úgy tervezte, ha véget ér a háború, ide tér majd meg, vagy esetleg hazatér Domrémibe, apjához, anyjához, hogy folytathassa szürke, unalmas életét. Utolsó boldog napjait a burgundoktól visszafoglalt lényiben élte meg. A felszabadított nép rajongó szeretettel vette körül, nem kételkedvén abban, hogy Zsán csak ugyanaz úr küldötte, és Szent Katalin és Szent Margit hangjának engedelmeskedik. Lényi szűr Márnében időzött még akkor is, amikor egy éjjelen kétségbeesett asszonyok keresték felszállásán, és zörgették meg ajtaját. Felköltötték, s jelentették neki, hogy egy a város szélén lakó szegény asszony előző napon halott gyermeket szült. A kisde sajnos nem részesülhetett a kereszt szentségében. és mivel úgy hitték, hogy az ördög a fogantatás pillanatában beférkőzvén az asszony méhébe, minden bizonyal parázna kapcsolatból fogant szegény, megkaparintotta magának a kicsi lelkét, ezért valakinek haladéktalanul tennie kellett valamit. Skimás lett volna erre alkalmas, mint az orleáni hős, kinek szentek sugdosság parancsaikat. – De hát mit tehetnék? kérdezte az ámából felriasztott szűz. Kezdj életre, Zsán! őt újra életre! Ha lehet, csak addig, míg meg nem kereszteljük. Különben a kicsi lelke az idők végezetéig a tornácán lebeg majd. A szűz felöltötte tehát ruháját, sodroningét, páncélját. Asszonyi ruha is lapult ugyan podgyászában, de nem szívesen vette fel. Azon az éjszakán lényi népe, csodában reménykedve, a Szent Péter templomba vitte az ármányák sereg öldöklő angyalát, ahol az istápoló miasszonyunk képmása előtt az oltáron már ott hevert a holtan született csecsemő megfeketedett teteme. Az oltár lábán az anyja szívszakgató már-már eszelő sírással. Jean megszánta őt. Letérdepelt a hajadonok és asszonyok közé, és fohászkodni kezdett mi úrunk Jézushoz és a mi asszonyunkhoz. Amikor befejezték az imát, a megfeketedett holttest egyszeriben megrándult az oltáron. Aztán szaggatottan felsírt. A pap megkeresztelte gyorsan, s alig, hogy végzett a szertartással, a kisdet kiszenvedett, mosolyogva lehúnyt a szemét. Ezúttal végleg de már megszentelt földben nyugodhatott, s az egész város hálás volt a szűznek, amiért megmentette lelkét az örök kárhozattól. Hajnalodott, amikor hazafelé tartott szállására. Kérte, hogy senkinek kísérje el, egyedül szeretett volna maradni. A város külső falánál, a várároknál sétált, várta, hogy felkeljen a nap. Szerette a napkeltét, mert rendre erőt és reményt merített az újjászülető fényből. Amikor azonban az első fénysugarak megjelentek a láthatáron, Jean megdermett. Szélsűvített kelet felől, s a lány megremegett a váratlan hidegtől. Aztán meghallotta a hangokat. Ezúttal is két hang a fülébe. Alexandriai Szent Katalin és Antiókiai Szent Margit hangja. A két úrnő szeriden szólongatta a szélsűvítésével. Jean, Jean, hallasz minket? A szűz térdre rogyott, szemében könycsep ragyogott. Hallak benneteket, mi a parancsotok számomra? Nincs többé parancsunk, Zsán. Vége. Mindennek vége. Azért jöttünk, hogy figyelmeztessünk. Fogságba esel, Zsán. Szent János napja előtt angol kézre kerülsz. A lány értetlenül megrázta a fejét. Nem, kérlek, ne tegyétek ezt velem, nem akarok fogságba esni. Ha ellenségeim kezére szán Isten akarata, hát kérlek, halljak meg rögvest, kérlek benneteket. Fogságba esel, Zsán, ezen nem lehet segíteni. Törődj bele az elkerülhetetlenbe, fogadd el az Isten akaratát. A hangok elhaltak, csak a szélsűvöltött egykedvűen, lényi szűr márni falai fölött. A krónikák szerint a hangok valójában Melun városánál a várárok mellett szólították utoljára Zsánt, és ott közölték vele, hogy angol fogságba esik. A lány ott maradt a porban térdepelve, könnyezve. Anno Domini, 1430, pünköst havának 22. napja. Május 22. -e. Kompényvára alatt, Francia Királyság. Vonyadi János és a magyar küldöttség katonai kísérete csapzottan, kimerülten érkezett a Burgund haditáborba. Immár nyolcadik hónapja, hogy Hédervári itt tartóztatta őket, ám úgy tűnt, megpróbáltatásaik lassan véget érnek és megkezdhetik a felkészülést a hazavezető hosszú utazásra. A tábor nyűsgött Jean de Luxemburg herceg frissen érkezett és remekül felszerelt csapataitól. Jókedvű zsákmányra éhes pikárd és burgund zsoldosok, angoli ijászok, francia vazallusok sátrai sorakoztak, bármerre néztek is. Az ostrom tétje mindenki számára világos volt. Ha az angol-burgundi szövetség katonái elfoglalják a várost, az armányakok végleg kiszorulnak francia országnak ezen vidékéről, és a háború lassan, de biztosan angol győzelemmel érhet véget. Fülöp herceg két hete érkezett Noyonba. Sörögvest ostrom alá vette Sozio Bekvárát. Mire elfoglalta, az orláni Szűz már valóában gyűjtötte erőit. A burgondok azonban ezúttal is gyorsabbak és határozottabbak voltak. csapataik elhelyezkedtek az oáz folyó mentén. A herceg Kudunszorárond kis erődítményében rendezte be fő hadiszállását, ide rendelte szövetségeseit: Tarundel grófját és Vazallusait. Jean de Luxemburg herceg és Bodo de Noéáll lovag Kleroában, illetve Márnyében táboroztak, Montgomery az angol sereggel pedig Vönetben, az ostromgyűrű bezárult Kompiény körül. A magyar lovasok a Burgund tábor középső traktusában találták meg Hédervári főlovászmester úr sátrát. A nagyúr szolgálatában immár több francia lovag állt, mint magyar, ezért hunyadinak és kamonyainak hosszú percekig kellett várakoznia, míg bebocsájtást nyertek parasnokukhoz. Jankó, eljött az idő! – fogadta Hédervári köszönés nélkül, és izgatottan az asztalra kiterített földabroszhoz vonszolt a hunyadit. – Nézzed, Jankó, itt lesznek beásva a herceg ágyúi! – most vontatják őket ide. A farromboló, a vörös bombarda, a tűzokádó, a világ leghatalmasabb ágyúi. Ha ezek felbömbölnek, semmi nem marad azokból a falakból. Janko egykedvűen vállat vont, nem kedvelte az ágyúkat. Úgy vélte, az a messziről gyilkoló gyávák fegyvere, nem a szemtől szemben viaskodó férfiaké. Mikor indulunk haza, uram? Amint elvégeztük a feladatunkat, fiam, most azért vagyunk itt, mert meg kell akadályozni, hogy a burgundok vagy az angolok elfogják a szüzet. Hogyan tudnánk mi azt megakadályozni? Meg kell találnod a szüzet. Ha tudod, még mielőtt bejutna a várba. Ha nem, akkor bizony be kell menned az ostromlott kompiénybe. Nekem, neked hát... Most jelentették a herceg emberei, hogy a szűz két-háromszáz ármányák katona élén ma éjszaka próbál majd áttörni az ostromzáron, hogy bejusson a várba. Itt az idő, Jankó. Menj ki a a éjjel, és próbáld elfogni, mielőtt az angolok kezére kerül. Unyadi kétkedve nézte Hédervári izgalomtól kipirult arcát. A környék hemzsek az angoloktól és a burgundoktól. Nem hiszem, hogy nekünk előbb sikerülne. Kürt a sátor előtt, s a következő pillanatban, aranyozott páncélban, drága brokát kabádban, Jean de Luxemburg nagyúr lépett be, a szövetséges csapatok főparancsnoka. Mosolyogva ölelte meg Hédervárit. – Drága barátom, örülök, hogy személyesen számolhatsz be kedves rokonomnak, Zigismundusnak az átkozott boszorkány elfogásáról. Gondoskodom róla, hogy fejedelmi páholyból nézhesd végig küszöbön álló győzelmünket. A király főlovászmestere mélyen meghajolt. Éppen azt mutattam kapitányomnak a földabroszon, hová helyezi a hercegúr úr bombardáit. Meg kell vallja, milyen ostromot még nem láthattunk, uram. Szép kis látványosság lesz, annyi szent, én is elhoztam valamennyi fegyveresemet, harsokta Jean de Luxemburg. Magas, piros képű férfi volt, majd kicsattant az egészségtől. Két hatalmas bombardát a magam pénzén ide szállítattam. A Borövoár és a Burgundia hajnalban elkezdi ontani kőgolyóit a falakra. Százezer nyilvesszőt rendeltem, kedves barátom. Poroszországból és még a távoli Kaffavárosából is hozattam szakállas és sima nyilvesszőket. Aknászokat is felfogadtam, hogy puskaporos aknákat fúrjanak a falak alá. Görög tűz röppentjükkel, pedig oldhatatlan tűzzel árasztjuk el az átkozott ármányákokat. Úgy látom, uram, alaposan felkészültél. Itt a soha térő lehetőség, ez az ostrom eldönti a háború sorsát, kedves barátom. De nem csak kompiány lesz a miénk, kezünkbe kerül az átkozott boszorkány is. Éder várja a háttérben várakozó Jankóra pillantott. Menj Jankó. itt az idő, hozd el nekem azt a lányt, mondta neki magyarul. Unyadi szó nélkül kifordult a sátorból. fényben fürdött a tisztás. Kompiény falain ugyan a messzeségben lobogtak a fákják, de innét a domb magasságából úgy tűnt, mintha tömény sötétség venné körül az erődítményt. Néhány óra maradt hajnalig, és Hunyadinak szerencséje volt. Az ármányák csapat éppen ott kísérelte meg a burgund vonalak áttörését, ahol sejtette. A terep különben sem sok lehetőséget hagyott. A kun lovasok hangtalanul lesállást vettek fel az erdő vonalánál, és jelezték, amikor mozgást érzékeltek a sötétben. Hunyadi elmosolyodott. A lány most is sisak nélkül páncélban közeledett, de ezúttal lóháton, egyik kezében a királyzászlajával, másikkal a gyeplőt fogva. Itt jönnek, súgta Jankó kamonyainak. Gyújts fákját és jelezd nekik. Tibáld atya aggodalmaskodott pedig, mint kiderült, nem voltok a aggodalomra. A franciák előbb ugyan rohamra sorakoztak fel, de aztán zsan intésére hátra maradtak és feszülten várakoztak. A szűz egyedül ügetett előre a holdfényben a tisztás közepéig. Én vagyok, mondta alig érthető francia nyelven Jankó, aki maga is előre nyargalt, hogy találkozzék vele. A nyolc hónap alatt sok ragadt rá, de még mindig gondot okozott neki a különös, elsajátíthatatlan kiejtés. Jankó de Hongri! A lány elmosolyodott. Messziről megismertelek. Örülök, hogy látlak, Jankó d'Hongri. Én pedig annak örülök, hogy élve látlak. A környék hemzsek a burgundoktól és az angoloktól. Nem menj tovább, kérlek. Jean csodálkozva körbe pillantott. A holdfényben látta a fák vonalánál felsorakozó kun de egyebet nem. Nem azért jöttél, hogy elfogja engem, ugye? Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek, veszélyben az életed. A szűz előre hajolt nyergében. Tudom, mióta a hangok erre a szent küldetésre szólítottak, minden percben veszélyben az életem. Tibáld eközben felzárkózott Hunyadi mellé, készen arra, hogy fordítson. Jean de Luxemburg rád pályázik, folytatta Hunyadi immár magyarul. Még az éjjel angol fogságba esel Jean. A szűz különösen szép volt csillagfényben. Ezúttal is éteri ragyogás áradt belőle, vonásai megszeridültek, szeme tisztán ragyogott. Aranyhajzú hataga szinte lebegett a tavaszi szellőben. Nem hagyhatom magára az enyémet. Be kell jutnom a városba, és be is fogok jutni. Jankó magában szentségelt. Hát nem érted, Zsán! Ezen az úton a halál vár rád. Gyere velünk, Magyarországon szentként tisztelnek majd. Reményt ad a törökök elleni harchoz. Zsigmond a tenyerén fog hordozni téged, minden kívánságodat teljesíti. A szűz szomorúan lehajtotta fejét. Én csak egy egyszerű parasztlány vagyok, Jankó de Angri. Nem ismerem a világot, de hiszem Krisztus tanítását és harcolok a hitemért. Itt a helyem, a hazámban. Ha meg kell halnom, meghalok érte. Unyadi csöndben nézte a lányt és nem tudta, mit mondhatna. Nem is volt szükség szavakra. Zsandark előre hajolt a nyerekben, és megcirógatta a férfi arcát. Aztán a nyerek kápájára erősített gyors csomagot húzta elő. Nekem erre már nem lesz szükségem, Jankó. Legyen a tiéd. Nem mehetek veled megvédeni az országodat, de te még hasznát veheted. Csodálatos kard ez. Aki forgatja, azt földön túli erőszálja meg. Azzal elővonta a gyolcsból Szent Katalin kardját, és a férfi felé nyújtotta. Jankó nem hitt a szemének. Az enyém? Bizonyosan elfognak ellenségeim, hanem nem ma éjjel, akkor hamarosan. Szent Katalin és Szent Margit elárulták, hogy utam hamarosan véget ér. Nem kell, hogy így legyen, gyere velem! Zsán elmosolyodott, sírtelen mozdulattal visszarántotta a lovát övéi felé. A következő pillanatban már a holdfényben fürdő mezőn vágtatott. Az ármányak lovasok követték, karéban száguldottak egy ösvény felé, mely egyenesen kampiány felé vezetett. Hunyadi és Tibáld hosszan bámultak utánuk. Bevégeztetett, suttogta a pap később, s keresztet vetett. Jankó szemügyre vette a kezében tartott kardot. A pengére kovácsolt öt kis kereszten megcsillant a holdfény. Jeanne még ezen az éjjelen bejutott a városba. 201 néhány lovasával áttört a burgund védvonalakon, és játszik könnyedséggel vágtatott be a váratövező hídon a felnyitott kapunát. Azon az éjszakán felbömböltek a burgundi herceg és Jeanne de Luxemburg hatalmas bombardái. Lángcsóvák vöröslöttek a hajnali ködben, és a becsapódó ágyúgolyó gonosz morajlással visszhangoztak a sötétben. Megkezdődött Kompiényostroma. Másnap kilenc óra körül kiújultak a harcok a város alatt. Jean rohamra vezette embereit, de fanatikus harcosai Jean de Luxembourg úr zsoldosaival találták szembe magukat. Egész nap váltakozó szerencsével folyt a küzdelem. Délután öt óra tájban Jean újra felöltötte páncélját, és emberei élén kilovagolt a városból egy almás szürkemén hátán. A burgundok fáradtak voltak már. Ráadásul a szűz mögött három-négy francia Lombard katona vágtatott rohant lelkesen, mintha itt és most végleg megnyerhetnék a háborút. A szűz tiszta, ragyogó páncélt viselt, hátamegett élénkpiros színű, aranyal szegélyezett köpeny lobogott. A csapat vitézül küzdött, lecsapott több burgund őrállásra, halomra ölve az ostromsereg katonáit. Vissza azonban már nem értek a várba, az angolok és burgundok elállták útjukat. A várkapitánya, Guillaume de Flevy, kénytelen volt elrendelni a csapóhít felvonását, különben az ellenség előzönlötte volna kompiént. Jean d'Arc, az öldöklő angyal, az átkozott boszorkány, Franciaország szent megmentője, odakünreket néhány hű katonájával. Angolok állták útjukat, s néhány pikárdiai lándzsása Sánc egyik szögletébe szorította őket. Sorra kaszabolták le a szűzvédelmezőit, Míg végül egy íjász megragadta Zsán díszes köpenyét, és lerántotta nyergéből a földre. Az orláni szűz az ellenség kezébe került. Anno Domini, 1430 nyara, a magyar királyság határvidékén. Hédervári hosszan hallgatott, és az előttük kibontakozó gyönyörű tájat figyelte. Hazaértek végre, és ez a kíséret minden tagját önfelett örömmel töltötte el. Egyedül Hunyadi János komoran nyergében. Még mindig emészt a bánatkomám, léptetett melléje a király főlovászmestere. Ideje lenne pedig most már a hazaiakkal gondolni inkább. Még azt találja hinni a fiatal feleséget, hogy otthagyta a szíved valahol Franciaországban, ha így orrodat lógatva állítasz haza. Én csak sajnálom azt a bolond lányt, felelte egykedvűen Jankó. Tudta, mi vár rá, mégsem jött velünk. Azt mondta, az a hazája. Mie? Hunyadi nem felelt. Valami érthetetlen borzongás melengedte a lelkét. Itt álltak az ország kapujában, és előttük a sokat szenvedett, idegen hódítóknak kiszolgáltatott ország. S Hunyadi János egyszeriben arra gondolt, lehet, a szűznek mégis igaza volt. Lehet, itt is igazak a szavai, ebben az Istentől elhagyott, szerencsétlen országban, ahol mindenki, aki e földet védelmezi, nemes, paraszt, magyar, kún, német, olá és horvát, mind a haza hazagyermekei. Furcsa, idegenül szó ez. Haza. Pátria. Atyáink földje. Lepillantott a kardra, ami az övén csüngött. Régi a cél, ki tudja, ki kikovácsolta, kinek. Sok vért látott már. És Hunyadi János úgy sejtette, még sokat is lát, mire egy napon ő is lehunja majd végleg a szemét. Te biztosan tudod, uram, mi lesz vele? kérdezte komoran a király főlóvászmesterétől. Kivel? Hát a szűzzel. Nem szűz az már? Az angolok gondoskodtak róla. Röhögött Héder vári. Mi lesz vele? Makacskodott Hunyadi. Mi lenne? Meg fogják égetni. A francia papok fogják halára ítélni. Élve küldik mágjára? Bűnhődnie kell? De miért? Erre a kérdésre Hédervári hirtelenjében nem tudta a választ. Inkább elszökelt lovával hunyadi mellől és a menet élére vágtatott. Jankó ott maradt, kamonyaira pillantott, de az csak visszaintett neki. Hosszú volt még az út hazáig.